Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Also, herzlich willkommen zur Sitzung. Jo, äh, 20.30 Uhr ist es, klar, ganz genau. <lacht> okay, 20.38 äh, Ja, was muss man da machen? Die Anwesenden. Wer ist denn alles anwesend? <lacht> okay. Ja, Moment. Jo, äh Ali ist da, Jens ist da, Daniel ist da, ich bin da, Paki ist da. Ach, schön. Ich stelle fest, entschuldigt fehlen. Ja, Sasa, Christian, Steffi und Carsten. Steffi fehlt, glaube ich, nicht entschuldigt. Die fehlt einfach steht so. Steht da. Ja, die steht. Ja gut, die fehlt unentschuldigt. Läuft. Deswegen das Fragezeichen dahinter. Wenn sie nachher kommt, kann ich sie einfach hochkopieren. Ansonsten würde ich sie nach unten schieben. Das ist für mich aber leichter, als wenn ich permanent die Namen hin und her kopiere. Gut. Ich rufe sie einfach mal an. Mach so lang weiter. Ich stelle fest, wir sind beschlussfähig. Das ist gut. Wenn hier Pausen sind, ich muss immer scrollen und ich habe keine Maus, nur so ein Touchpad, das ist ein bisschen blöd. Ähm, genau, das Protokoll vom letzten Mal. Habt ihr das alle durchgelesen und wollt ihr das annehmen? So, der Ali sagt ja. Äh, Jens ruft gerade an, oder Jens? Ja, ja, ich, ja, ich äh, hake das Protokoll ab. Daniel? Ja. Ich sag auch oh, ja, Paki? Jo. Sehr schön. Genau, dann haben wir die äh, Berichte vom letzten, also die Tätigkeitsberichte von dieser Woche, äh, die stehen alle dann im Protokoll. Oder möchte irgendjemand was Besonderes dann sagen von dem, was er gemacht hat diese Woche? Nö. Nö, nee, ich hab's noch nicht komplett vollständig eingetragen. Ich bin aber noch dabei. Äh, Grüße von Steffi, die sucht gerade einen Parkplatz und kommt dann. Gut. <lacht> dann weiter im Text. Ja, ja, das mit dem Push to Talk und äh, und ja Scrollen und so. Entschuldigung, wenn hier Pausen drin sind. Genau. Dann äh, die Statistik steht auch drin. Müssen wir da irgendwas zu sagen? Nein, kann jeder nachlesen. Das ist richtig. Äh, dann wollen wir den ersten Antrag vorziehen, haben wir gesagt. Das ist das Ticket 8085. 80, Beteiligung an Übersetzungskosten für ein Wahlprogramm in leichter Sprache. Genau, da haben wir doch, haben wir da einen Antragsteller oder äh, Vertreter da zum äh, Erklären? Ja, das ist Neo Extrem. Kannst du bitte hochkommen in den Sprecherraum? Das ist total gut, Ali, dass du mir immer zur Seite stehst. Das ist nämlich klasse, weil ich muss immer wechseln, so blöd zwischen äh, Pet und Mumble, um sowas zu sehen. Das ist klasse, danke schön. Wir ergänzen uns einfach heute mal. Ja, herrlich. Teamwork. Claudia, ja, ganz kurz, kannst du vielleicht deine eine PET-Farbe ändern? Das ist irgendwie, ich finde, das, das sieht ganz furchtbar aus. Für das ich sehe ganz furchtbar aus, das habe ich jetzt auch verstanden, mache ich. Ja, das ist so eine Kackfarbe. Also schlecht fürs Auge, sagen wir es so. So ein Neon-Rosa wäre schön. Danke, mach weiter. Bitte. Danke, danke. Ich weiß nur nicht, warum ich genau. meine Farbe gerade nicht rauskriege. Neo Extreme, hi. <lacht> Möchtest du was äh, zu dem Antrag sagen, uns kurz erklären? Ja, also ähm, ich hoffe, man hört mich. Ich bin hier halt beim Stammtisch ein bisschen schwierig. Hört man? Ja, super. Ähm, genau, also voriges Jahr, 2012, hatten wir in Sachsen-Anhalt schon mal äh, einen Antrag vorbereitet an unseren Landesvorstand äh, bezüglich der, ähm, ja, einer Aktion, dass wir das rad für leichte Sprache übersetzen. Leichte Sprache ist ein Konzept, eine Idee, sozusagen Texte in leichte Formen umzuformulieren. Äh, da gibt es gewisse Regelwerke und ähm, das, da gibt es mittlerweile auch Übersetzungsbüros, die sowas professionell machen, die auch Menschen mit Lernschwierigkeiten einbeziehen bei der äh, Erarbeitung und bei der Übersetzung. Ähm, und da das aber ein bisschen Geld kostet und meiner Meinung, auch zum Beispiel der Meinung von Big Pool, ähm, es uns lieber ist, dass das professionell gemacht wird, als dass es noch zusätzlich äh, Kräfte von anderen Leuten, Piraten bindet, dachten wir, dass wir das nochmal an die Landesverbände hintragen, die jetzt noch keinen Beschluss dazu Ähm, gegeben haben. Also der Beschluss ist in, ich glaube, in dem Pad dürfte das eigentlich auch verlinkt sein, genau. Und da fehlen zum Beispiel noch NRW und Bayern, also insgesamt fehlen noch fünf äh, Landesverbände und das wollten wir heute mal bei euch zumindest äh, sicherstellen. Also direkt Rückfrage dazu, läuft das läuft nicht gerade eh eine Aktion darüber, dass sie irgendwie äh, von uns übersetzt werden sollen? Also ich hatte, ich hatte da äh ja, wegen Themenbereich, Wohlbereich und so was hatte ich ja jetzt äh, gestern vorher so eine Mail zu dem ganzen Thema drin, ob ich das nicht machen könnte und sich da wohl Leute organisieren und weiß ich das irgendwie oder? Ähm, ich würde nicht sagen, dass es sich direkt weiß. Es gibt ein paar unterschiedliche ähm, Vorstellungen davon. Manche sagen, sie würden es komplett selber machen, was ich ehrlich gesagt bei einem Wahlprogramm sind 100 Seiten, äh, also als nicht wirklich äh, sinnvoll erachte. Ähm, Was die also die Möglichkeit besteht, und die wurde auch immer wieder von diesen Übersetzungsbüros angemahnt, dass wir ähm, aufgrund der, der, der Größe und des Umfangs ähm, auf jeden Fall sozusagen die Essenz aus den Barprogrammen ausnehmen sollten, äh, es schon mal einfacher formulieren könnten. Und dann könnten wir es immer noch an das Übersetzungsbüro geben, das würde uns Kosten ersparen ähm, und das würde auf jeden Fall auch insgesamt äh, den Prozess sicherlich etwas äh, zeitlich auch raffen, weil so eine Übersetzung ja auch ziemlich viel Zeit dauert und das auch so, so, so wäre, dass es halt, Ähm, an uns gegeben wird, die Übersetzung, dann prüfen wir, ob die so in Ordnung ist äh, und geben halt unser Feedback zurück, was zum Beispiel vielleicht ähm, inhaltlich noch, ähm, noch mal geändert werden sollte oder was nicht richtig gekommen ist. Ähm, Kos Kostennoten? Entschuldigung, wenn ich unterbrechen noch auch mal. Ähm, Die Kosten, also... Das, was wir jetzt in dem Wiki haben, ist halt mal eine Berechnung von meinem, also von einem ehemaligen, äh Vorstandsmitglied von uns, unserem Vorsitzenden von LSA. Der hatte diese Aktion mal gemacht. Er meinte, äh, dass man mit der Höhe, also dass er da schon mehr einberechnet hätte als wir zum Beispiel. Also ich hatte mal Be als Beispiel das das Grundsatzprogramm zur damaligen Zeit eingereicht. Das war auch schon 2012 her. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel mehr wir bezahlen würden. Aber ich denke, dass wir damit schon einen Großteil auf jeden Fall abgedeckt haben. Bei euch würde sich das um 700, 700 84 Euro handeln. Ich glaube, da war die Berechnungsgrundlage ähm, waren die Mitglieds, äh, die, die Anzahl der Mitglieder. Ja, die Anzahl der Ja, genau. Kannst du mir bitte die Kosten für NRW nochmal sagen? 784 Euro. 84. Das ist Danke. quasi die 4000 Euro geteilt durch die ganzen Mitglieder und dann gerundet mal die Mitglieder, sehe ich. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das überschneidet und es dann, wie gesagt, Arbeit doppelt gemacht wird. Das möchte ich dann schon sicherstellen, dass das dann wirklich äh, nicht irgendwie umsonst dann ausgegeben wird, das Geld. Ja, da sehe ich jetzt nicht so problematisch. Da jetzt schon, äh, ja elf Landesverbände eine Zusage zu der ganzen Sache gemacht haben, auch finanziell, würde ich, würde ich den Weg eigentlich auch ganz gerne dann mitgehen. Seid ihr äh, im Gespräch mit dem Bund zu dem Thema? Ja, also definitiv. Die Ulrike Pohl ist die Themenbeauftragte für Inklusion und Menschen mit Behinderung etc. Und ähm, nochmal zu der Frage, also ich weiß nur von einer Handvoll von Personen, die sagen, sie würden es übersetzen. Und ähm, diese Handvoll von Personen sind meiner Meinung nach dann auch Äh, werden sicherlich überfordert ähm, und sie können, also so denke ich, sie können das auch, man kann das halt nicht direkt gewährleisten, dass man sagt, ähm, es gibt eine, eine offizielle Übersetzung in Sprache, die wird dann sozusagen äh, an Menschen mit Lernschwierigkeiten zurückgegeben, dann wird die, äh, diese ähm, Übersetzung nochmal angekostet, etc. Das können meiner Meinung nach die Leute halt nicht direkt äh, sicherstellen, können wir nicht sicherstellen als uns. Ich glaube, ähm, deswegen Ist es mir ein gutes, also schon ein starkes Anliegen, dass wir das dann ähm, halt professionell machen lassen? Und wie gesagt, der, der Inklusionsgedanke dabei, dass wir eben auch Menschen, die davon, also dies betrifft, dass die halt mit in diese Arbeit sogar einbezogen werden. Und das ist eigentlich das, das Gute auch mit daran. Ja, also ich finde, das ist eine gute Sache. Hatten wir bei unserem Landeswahlprogramm auch. Ja, ja, eben. Also ich finde es eigentlich, es ist wichtig und ganz ehrlich, es hat vielleicht auch nicht jeder selbst wenn man jetzt keine Einschränkung hat ja dass die Lust sich da jetzt groß durch die Paragraphen zu wühlen und ist vielleicht auch denke ich mal froh darüber wenn er es einfach mal kurz in einfacher Sprache lesen kann Genau, also es sind ja mehrere Zielgruppen denkbar, also nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern auch Menschen, ähm, die jetzt nicht so gute Deutschkenntnisse haben, also nur Migranten oder vielleicht auch Asylsuchende. Ähm, weiterhin kann man sagen, Elternmenschen oder bei auch Kindern und Jugendlichen, ähm, da hat man also eigentlich schon eine ganz große Spanne von Menschen, die das eigentlich auch betreffen könnte. Und ähm, also so, solche Wahlprogramme in leichte Sprache sind bei den Grünen, bei der Linken eigentlich mittlerweile das schon ISIS. Ja, ich finde es eigentlich auch eine super Idee, wenn man es einfach mal überfliegen will und jetzt nicht, wie gesagt, die lange, ewige Version lesen will, sondern mal kurz den Inhalt erfassen will. Klingt das jetzt faul? Nee, ich finde es geht gut, klingt gut. Ich würde es auch gerne abstimmen, wenn keine Fragen mehr sind. Ja. Dann stimmen wir es ab. Hallo Steffi übrigens, <lacht> der hat noch gar nicht Hallo gesagt. Ja, auch von mir Hallo Steffi. Ja, hallo zusammen. Soll man die Summe auch irgendwie runden? oder? Ich hätte die auf 750. Die anderen haben ja auch alle aufgerundet, quasi. Und dann ist Spielraum da. Wollen wir es so machen und das abstimmen, die 750 Euro? Ja, bitte. Okay, dann fange ich an. Einen Moment. Um. Ja, okay. Oder wolltest du eben einen Antrag formulieren? Müssen wir einen Antrag formulieren? Ja, da ihr er Budget ja. beschließt. Okay, dann, äh, oh Gott, was, was formulieren war denn da? Formuliere einer hier. Wird gerade schon geschrieben, Claudia. Ach Gott, super. Ja, okay. Ich äh, bin gerade, wie gesagt, im Mumble und gucke hier äh, und bin nicht im Pet. <lacht> Hilfe. Mein Bildschirm ist einfach zu klein. So, in der Zwischenzeit könnten wir ja auch schon abstimmen. Wir kennen ja auch schon den Inhalt des Antrags. Ja, ist. aber warten, die Claudia, ist. Eben, die Claudia muss, die muss, doch, muss doch damit protokollieren. Fehlt da er nicht in dem Satz in Zeile 179? Ja, tut's. So, jetzt habt ihr mich rausgebracht, danke. <lacht> Voll gern geschehen. Schreibt doch einfach äh, als Beteiligung, so, an der, ja, alles klar, bin schon still. Ich sitze nicht an meinem Rechner, das macht mich wahnsinnig. Lest mal bitte, wenn das für euch in Ordnung ist, dann dürft ihr jetzt. Für mich ist in Ordnung. Ich lese Find es ich einmal vor, Thema. der Landesvorstand beschließt ein Budget in Höhe von 750 Euro als Beteiligung an der Übersetzung des Wahlprogramms in leichte Sprache. Wundervollstens. Stimmen wir das so ab. Ali. Dafür. Jens. Herr Vorwahl würde ich gerne noch einen Bundestagswahl so? dafür ja. reinschieben. Okay. Was willst du reinschieben? Zur Bundestagswahl. Er hat reinschieben gesagt. Dann warte ich noch mal kurz und stimme gleich noch mal ab. Ja, nee, können ja trotzdem schon. Das ist jetzt nicht. Ja gut, also Ali ist dafür, Jens ist auch dafür. Daniel, bist du dafür? Ja. Ich bin auch dafür. Paki, bist du dafür? Ja, natürlich. Steffi? Das brauchen wir. Ich bin auch dafür. Sehr schön. Gut, dann ist das abgestimmt. Ähm, jo, 750 Euro sind damit äh, beschlossen. Bitteschön. Ich danke euch. Gerne. Dann Schönen schön. an euren Stammtisch. Ja, richtig aus. Danke ja. und ciao. Tschüss. Dann machen wir weiter. Da haben wir die Wiedervorlage zur GO. Ja, wir haben ja intransparenter drum gebastelt. War ja, das ja, war relativ. voll transparent. Das ja, war eben. öffentlich. Nein, das nicht. nicht. Doch. Doch, das war doch, klar. Nicht. Wir waren ja, noch am Montag, waren wir doch im offenen Wissenskanal, ja, ja, ja. das, ja, das, das ist erst nachher. Aber das alles so gedacht. Ja. Es waren nur drei Leute da, deswegen. Müssen wir die neu abstimmen jetzt? Ja, aber ja. ich glaube, die Leute, die hier sind, außer Steffi, stimmt, waren alle am Montag dabei. Ich packe das nochmal in das verlinkte Pad, was wir im Protokoll haben, die aktuelle GO, das noch nicht hier abgestimmt ist, aber damit ihr nochmal reingucken könnt. Ja. Habt ihr so ein paar ähm, wichtige Eckpunkte, was ihr noch geändert habt? Äh, wir haben eigentlich nur formale Sachen da reingetan. Äh, reingetan. Ähm, Zusatz, die Vorstandssitzungen finden in der Regel fernmündlich per Mangel statt, weil das laut Satzung da reingehört. Äh, äh, in die Protokollführung haben wir noch aufgenommen, die Abstimmung des Protokolls zur der letzten Sitzung und die Tätigkeitsberichte als im mit hier werden stichpunktartig aufgeführt. Und wir haben noch so ein Passus zur Verwaltung der Mitgliederdaten eingefügt, weil das alles laut Satzung da reingehört. Aber inhaltlich sonst nichts. Wunderbar. Ähm, wollen wir die dann so abstimmen, dass wir sie annehmen? Oder wie machen wir das? Ähm, du kannst niemanden vorgeben, wie er abstimmt. Wir, Nein, wir also, ob, das ob wir das, Arzt, okay, wir stimmen ab, ob wir die, ob, nicht das, ob wir die so annehmen? Ja. Okay, dann, ähm, Claudia? Bist du ja. bereit? Wundervollstens. Okay, Moment. Maya, ich schreie, wenn ich nicht hinterherkomme. Wunderbar. Ja, hör mal, ich bin so rücksichtsvoll, weißt du. Dann äh, frage ich mal von oben nach unten. Ali, bist du dafür? Dafür. Jens? Ja. Daniel? Ja. Ich bin auch dafür. Paki? Bin auch dafür. Steffi? Ebenfalls. Dafür. Wunderbar. Gut, dann mache ich mich mal dran, die zu ersetzen auf den entsprechenden Seiten. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, jetzt machst du dich dran, die Nummer zu ändern. Psst. Okay. Dann, okay, ich warte kurz. Dann geht's weiter mit den, mit den Anträgen aus dem Request Tracker. Da haben wir als erstes das Ticket 80669, Rechnung, Absperrung, Parkplatzbereich bei der AV Pampa. Da ist der Antragsteller, der Andreas Friebe, ist der da? Nein, der kann auch nicht, weil er im Moment kein Internet zu Hause hat. Ach, ist jemand in Vertretung da? Ja, das wäre ganz gut. Weil zu dem Antrag hätte ich Fragen. Keiner. Dann würde ich den gerne schieben. Okay, müssen wir abstimmen, ob wir den... Ja, guck mal, der, der Alex. Hallo Alex. Das ist der Alex. Hi. Was hast du Also Ich, ich habe mich damals um den, die Beantragung gekümmert. Vielleicht kann ich sie dir äh, ja beantworten. Ähm, ja, Gibt es... Ähm, Ein Angebot? Gibt es irgendwelche Daten über diese Rechnung hinaus? Oh, ähm, Tja, das weiß ich nicht. Also die ganzen Formalien hatten Steffi und ähm, wer war da noch beteiligt? Also auf jeden Fall Steffi hat den ganzen Kram glaube ich in die Hand bekommen auf dem Parteitag, also auf der Aufstellungsversammlung und äh, die müsste euch da eigentlich sehr kompetent Auskunft geben können. Also ich weiß auch nicht, ein Teil hat sie damals eigentlich auch bar bezahlt deswegen weiß ich gar nicht, ob ein Teil der Rechnung nicht vielleicht schon sogar beglichen sind jetzt ist die nur gerade rausgeflogen um, also in, in dem Antrag steht drin er hat es versäumt äh, über die finanziellen Rahmenbedingungen zu sprechen es wurde auch nichts dabei schriftlich festgehalten und mündliche Absprache sahen keinen so hohen Betrag vor ich äh, finde das gerade schwierig diese Rechnung einfach zu bezahlen und würde im Zweifelsfall mit der Firma noch mal reden weil das geht so nicht Um, sorry, ich bin gerade rausgeflogen. Wir sprechen gerade über noch, den Antrag von hat. genau, da äh, ja, haben wir gesehen welcher Antrags äh, das habe ich noch mitgekriegt und dann war ich weg. Der Alex sagte gerade, du könntest eventuell Auskunft geben, ähm, ob da irgendwas vereinbart wurde. Und da ist sie scheinbar wieder weg. Darf hm. ich einmal ganz kurz? Ja. Also ein explizites Budget dazu gibt es definitiv nicht, das weiß ich. Ich habe nämlich in der, wir haben eine Finanzliste, in der sämtliche Budgets stehen, da steht es nicht drin, das kann ich euch sagen. Also der Punkt ist, es gibt also kein Budget Also ich weiß, dass da, da, da auf jeden Fall Huch. Steffi? Ich höre euch. Hört ihr mich? Ja. Jetzt ja. ja. Okay. Dann sprich. Ähm, ja, also ähm, wie der Andreas das auch schon geschrieben hat in seinem Antrag, ähm, da wurden Du bist abgehackt. eine großartigen Kostenantrag. das war... Tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Ich höre dich auch nicht, Steffi. Sie macht einen Neustart. Kommt gleich wieder, schreibt sie im Chat. Im Pad. Ja, Schieb das Thema einfach nochmal hinten. Aber ich glaube, ich kann euch doch nicht da so großartig weiterhelfen. Ähm, weil ich mich halt nur um die Behördensache gekümmert hatte. Okay. Und nicht hier, okay. um die Firma. Tut mir leid. Äh, weißt du denn, was für Absperrsachen das waren? Ähm, nee, ich weiß nur, dass die Straße gesperrt werden musste ähm, und ähm, dann halt diese Absperrgitter aufgebaut wurden äh, am Parkplatz selber. Ähm, am Eingangsbereich zum Parkplatz äh, wurden halt drei oder vier Barrieren aufgebaut. Eine Frage und zwar steht da drin, dass äh, es eine mündliche Absprache gab. War das denn nur eine Person oder waren das mehrere? Gibt es Zeugen, was da besprochen wurde? Das kann ich leider nicht beantworten, tut mir leid. Okay. Hippie, ja. Wollen wir kurz warten, bis Steffi wiederkommt? Oder wollen wir es da eben kurz den nächsten Antrag behandeln und dann äh, das Ganze gleich nochmal ähm, behandeln? Meinungen? Musst du entscheiden, du bist der Sammlungsseite. Gut. Ähm, bei dem nächsten werden wir Steffi ja auch wieder brauchen zum Abstimmen, von daher können wir da auch diese Minute warten, oder? Dann warten wir eben. Finde gut. Nö, nee, wir brauchen ständig nicht zum Nein? Abstimmen, wir sind zu fünft. Wir ja, sind schlussfähig. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier äh, im Pad gucken. Zeile 248 geht's weiter. Okay, das dann. Pressefrühstück. Genau, ja, ja, ich bin dabei. Ähm, dann machen wir das glandere gleich. Pressefrühstück, da haben wir als Antragsteller die Vaku. Erzähl uns mal. Ja, also eigentlich bin ich ja nur ein bisschen der, der Proxy gewesen, sprich derjenige, der den Antrag dann letztendlich an euch geschickt hat, äh, gestern kurz vor knapp. Ich weiß nicht, mag der Nixus noch hochkommen? Oder der Uwe oder jemand aus dem Wahlteam? Ich war auch im Gespräch mit drin, äh, mit, mit ähm, Uwe und ähm, Nixus. Insofern kannst du es, glaube ich, ruhig vorstellen. Äh, Namen Carsten, Namen Hi. Uwe. Das ist auch Steffi wieder. Hi ja, klar, hört ihr mich? Ein. Ja, wir machen gerade den nächsten Antrag, wir kehren dann gleich wieder zu dem zurück. Ich hoffe, deine Probleme sind jetzt gleich behoben. Hoffe ich auch. <lacht> Wundervollstens. Okay. Äh, äh, geht äh, sorry, ich bin jetzt, ich bin ja gleichzeitig in der Vorstandssitzung vom KV, ich bin jetzt äh, auch dabei. Hallo, ja. Hi, erzähl doch mal. Äh, ist er ja jetzt dran, der Antrag einfach, ja? Genau. Ja. Ja, super, ich konnte nämlich nur halb Minuten. Ja, also wir hatten, das geht schon länger zurück, die Geschichte mal angedacht, ein Pressefrühstück äh, für die Vorstellung der Kandidaten als kleinen Wahlkampfauftakt zu machen. Äh, das wurde dann wieder aufgegriffen, dieser Vorschlag, und ist mehr oder weniger Konsens jetzt auch mit dem äh, Koordinatorenteam, dass wir das machen wollen. Unterstützen tut es auch zumindest der Udo Vetter als Kandidat. Und zu diesem Zweck müssen wir ein Budget haben. Wir haben ganz grob bisher kalkuliert, eine Anfrage gibt es für einen Raum äh, unterhalb der Berchti. Das ist aber nicht zwingend, dass das da stattfindet. Die erste Ansage war für diesen Raum 500 Euro und deshalb haben wir ein Budget von insgesamt 1.000 Euro oder wir antragen das 500 Euro für die Miete, 500 Euro für zusätzliche Kosten, insbesondere Catering. Ich gehe auch bei Letzterem davon aus, dass das deutlich günstiger ausfallen kann, nachdem auch nochmal der Ingo von der Landes-, von der Fraktionspresse gesagt hat, man muss da nicht allzu viel anbieten. Dennoch steht dieser Antrag jetzt so, wie er ist. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, das geringer ausfallen zu lassen und dann fließt der Rest an den LV zurück. Okay, da gibt es einen Kommentar von mir. Also, ich wäre nicht bereit, 500 Euro dafür auszugeben, was den Vermieter anbetrifft. Das erscheint mir einfach zu viel. Dito. Weil für 50 äh, Personen, die daran teilnehmen, 500 Euro auszugeben für so einen Raum, das ist, also für einen Tag, das könnte ich einfach nicht mit gutem Gewissen zustimmen, das geht nicht. Wir hatten in Berlin auch ein Pressefrühstück gehabt und äh, da waren die Kosten wesentlich billiger gewesen. Also ich bin eher bereit, den einen oder anderen einen Zuschuss für sein Ticket dazu zu geben, dass er daran teilnehmen kann, als für eine Raummiete bei 500 Euro. Okay, ich kann gerne was dazu sagen. Dieser, äh, es, es gab, da muss man ein bisschen zurückgreifen, es gab auch eine Diskussion, das auf dem Schiff zu machen. Das fanden viele Leute damals sehr gut. Das wäre mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit deutlich teurer geworden und ist jetzt eigentlich erstmal nur verworfen worden, weil es zu knapp wird. Diese Raumgeschichte, da ist ja auch schon relativ viel drüber gesprochen worden, hat äh, schlicht damit zu tun, dass äh, zumindest Uwe und ich diesen Raum für geeignet halten und das ist die Ansage des Vermieters Uwe hat parallel dazu auch noch nochmal angefragt oder sich erkundigt bei diversen anderen Locations und die liegen in einer ähnlichen Größenordnung so zum Beispiel das ist jetzt kein geeigneter Raum der große Raum der Jugendherberge der letztens gemietet wurde für äh, das Bundespressetreffen kostet auch 520 Euro also was auch immer in Berlin stattgefunden hat ich weiß es nicht ich kenne keine Vergleichszahlen aus Berlin ähm, wenn man ein Café oder ein ähnliches äh, eine, eine ähnliche also eine Gaststätte was auch immer mietet zahlt man in der Regel für die Verpflegung abhängig von der Anzahl der Personen dann kommt man auch auf eine ähnliche Summe Aber wie gesagt, ich kann jetzt auch diesen Antrag nicht mehr ändern. Ich gehe weiterhin davon aus, dass dieser Betrag heruntergehandelt wird. Nur der Antrag steht so. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es insgesamt die Sache wert ist. Und natürlich, wenn es günstiger zu machen ist, werden wir es günstiger tun. Habt ihr denn mit dem Vermieter nochmal geredet, dass der da eventuell in Kombi mit anderen Veranstaltungen eventuell den Preis noch runterdrückt? Das ließ sich jetzt tatsächlich bisher nicht machen. Ich hätte das gern gemacht, aber da mussten wir erstmal klären, um da halbwegs professionell zu wirken, wer das übernimmt und es ist nun mal jetzt auf die Britta übertragen worden. Ähm, Ganz kurz, auf die Britta bitte. Äh, aus dem Wahlkampfteam, ne? Aus, aus, aus der büro aber. Ach genau, ja, auf die Britta, pardon, die hier ja diese Britta, nicht jetzt die Britta, unsere Britta, sondern die Britta aus Duisburg, die äh, Büroleitung mitmacht. Äh, sie, sie wird das sicherlich auch tun, sie wird das auch kurzfristig tun, aber äh, Voraussetzung wäre aus meiner Sicht tatsächlich gewesen, dass erst ein Budget genehmigt wird, dass man zusagen kann, man macht es und äh, nicht da auftritt und sagt, wir können es machen, wollen es machen, aber nur, wenn es weniger als X kostet. Ähm, dazu kommt noch, äh, wir haben ja morgen Abend dann nochmal ein Mumble mit den Kandidaten, Ähm, wo wir äh, einmal das mal vorstellen, wie wir uns das so grob gedacht haben, auch mal vorstellen, was das eigentlich für ein Raum ist, weil da so äh, Gerüchte durch die Welt geisterten. Äh, wir hätten da irgendwo einen Keller äh, unter der Berti etc. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn es dann doch irgendwo ein Café oder was weiß ich nicht, was würde, dann bräuchten wir auch, ich sag mal, diesen Spielraum zumindest, um sagen zu können, okay, wir gehen jetzt da ähm, äh, in die Gespräche rein und fangen die Planung insgesamt an. Also zur Raummiete finde ich das ähm, nicht astronomisch. Also ähm, es gibt sicher die Möglichkeit, äh, irgendwo das Open Air zu machen oder äh, was auch immer. Aber wenn du irgendwie in, in ein Hotel gehst und dann einen Tagungsraum nimmst, bist du auch bei dem Preis. Wenn du einen Café gibst, schlagen die das woanders drauf. Das ist für Düsseldorf einfach ziemlich normal. Und ich denke, es ist nicht ganz unwichtig, dass es in Düsseldorf passiert. Um, vielleicht das äh, kann ich dann auch noch was sagen und zwar jetzt mal so aus der anderen Perspektive. Wir haben diesen Antrag ja gestern auch in der AG Events besprochen. Ähm, wir ähm, sind da eigentlich auch der Meinung, also ich kenne mich ganz gut aus mit Preisen in Düsseldorf. Ich habe ja auch für den TdPA gesucht und äh, wir haben ja unsere, unsere Mitgliederversammlungen halt auch in, in Räumlichen, die wir anmieten. Ähm, 500 Euro ist eigentlich nicht zu so viel, aber ich bin schon der Meinung, dass man den Vermieter vielleicht noch so um 100 Euro runterhandeln kann, wenn man dann auch sagt, man nimmt den Lehrer seiner Wahl und vielleicht auch noch weitere Veranstaltungen ähm, ja, zumindest in Aussicht stellt und vielleicht auch mit dem Verhandlungsargument, wenn wir nicht mit dem Preis noch ein bisschen runtergehen, dann müssen wir das in unseren eigenen Räumlichkeiten in der Berti machen. Eine Frage, ihr werdet ja sicherlich verschiedene Angebote eingeholt haben. Kann man die denn irgendwo einsehen? Nein, wir haben, äh, da muss man die Geschichte ein bisschen kennen, wie das entstanden ist. Äh, wir hatten erst zwei Alternativen. Die eine war Schiff. Das ist, wie gesagt, jetzt aus Zeitgründen, also außer es kümmert sich immer noch darum, nicht mehr möglich. Und dann diesen Raum in Erwägung gezogen. Diesen Raum, weil er in unmittelbarer Nähe der Berti ist, weil man parallel dazu die Berti als unsere Wahlkampfzentrale vorstellen kann. Und nicht zuletzt, weil ich und Uwe und auch mindestens noch zwei, drei andere, die sich das andere das angesehen haben, diesen Raum für geeignet halten. Es ist ja nicht zufällig, dass wir jetzt sagen, wir wollen das hier machen. Also für mich jedenfalls nicht, auch wenn das durchaus andere Leute anders sehen. Wir können natürlich in irgendein Café gehen und möglicherweise ist das dann billiger oder teurer, aber es geht hier darum, gerade einen Bezug für den Wahlkampfstart auch zur Wahlkampfzentrale herzustellen. Es ist gestern im PET von Harald die Idee aufgebracht worden, dann auch, weil der sowieso am Münster im Einsatz sein wird, unseren möglicherweise auch für weitere Events zu mietenden Bus zu präsentieren. Das lässt sich alles hier machen. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt gesagt haben, wir haben immer gucken was es für Räume gibt und haben uns, also was mich betrifft, und haben dann den billigsten oder den geeignetsten rausgenommen, ich bin der Meinung und Uwe teilt bisher diese Meinung, dass wir hier starten sollten und deshalb haben wir hier angefragt, weil es überhaupt einen Raum gibt. Und da gab es halt, das hat jetzt technische Gründe, nur die einfach, was nehmt ihr denn? Ja, üblicherweise 500 Euro für einen Tag. Es ist aus meiner Sicht sicher nicht so, dass ich äh, diesen Preis, wenn ich verhandeln würde, da würde ich eine, eine deutlich einen deutlichen Abschlag erwarten. Nur bin ich damit jetzt nicht beauftragt worden, diese Verhandlung zu führen Vorher ist mir ausdrücklich gesagt worden, ich soll es nicht tun. Insofern habe ich jetzt nur diese Dumme. Und wie gesagt, der Antrag bezieht sich tatsächlich darauf, die Möglichkeit zu schaffen, diesen Raum hier anzumieten. Wenn morgen im Mumble die Kandidaten, sofern sie kommen, also die, die kommen werden und andere die Überzeugung haben, sie wollen es woanders machen, dann haben wir ein Budget und finden dann vielleicht innerhalb dieses Budgets ein anderes, eine andere Location. Sie stellten Obergrenze dar. Also man muss aber bitte verstehen, dass das jetzt nicht eine Geschichte ist von meiner Seite, der ich ja Mitantragsteller bin, der so entstanden ist. Wir suchen irgendeine Location in Düsseldorf, gucken mal, was das günstigste ist und was geeignet ist und da gehen wir hin. Für mich war das hier die Alternative der Wahl, weil aus den genannten Gründen, wir direkt sagen können, hier startet der Wahlkampf, hier ist die Wahlkampfzentrale der Piraten und seit gestern eben diese Idee. Und hier ist im Übrigen unser Bus, der Sie öfter begleiten wird oder den Sie öfter zu sehen bekommen werden. Ja, ähm, ja, okay. Ich würde gerne auch nochmal vielleicht jetzt zum Abschluss noch was sagen. Also äh, der 14.06. sind halt 100 äh, Tage vor der Wahl. Insofern ist das natürlich auch ein gutes Datum, ähm, um so eine Aktion zu starten. Allerdings weiß ich nicht, wer von den Wahlkampfkoordinatoren da auch aktiv in der Planung wirklich äh, involviert ist. Was ich mitbekommen äh, habe, ist, dass das eher nicht der Fall ist. Ähm, die Listenkandidaten, von nicht. denen ich gehört habe, ähm, ja, äh, dann sag mir bitte wer. Ich habe mit Christina die, darüber Christina gesprochen. Okay, und ich, ich habe die auch die mit, mit rein darüber gesprochen und ähm, sie sieht diese Hallenmiete da auch eher als, ähm, naja, ähm, Kritisch an, um das mal milder auszudrücken. Ähm, die äh, 500 Euro halte ich auch für ein Drei-Stunden-Event äh, für extrem heftig. Ähm, das Budget allerdings jetzt zu beantragen, halte ich für eine kluge Sache, weil sie gibt uns äh, dann auch natürlich dann auch Planungssicherheit äh, oder zumindest denjenigen, die das ähm, organisieren. Ähm, es werden zurzeit Angebote eingeholt äh, wegen Reedereien für okay, ein okay. Schiff, was man mietet. Also ähm, es wäre schön, wenn ihr das Budget freigebt, aber es wäre ebenfalls gut, wenn die Beratung, wie das umgesetzt werden würde, doch bei den äh, Wahlkampfkoordinatoren bliebe. Gut. Weil das ist eine ganz klare Wahlkampfveranstaltung äh, und da habt ihr eine Beauftragung beschieden und es wäre gut, wenn ihr euch auch an so einen Beschluss haltet. Okay, okay. okay, dann äh, nee, wollen wir nicht ganz das. Okay. Sorry, Moment. Äh, äh, ja. Nee, hier wird mir zu viel vorweggenommen. Sorry, ich möchte jetzt hier keine endlos diskussion über die Beauftragung oder Ähnliches nee, führen. Nicht. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass die Koordination oder die Planung jetzt Leute übernommen haben. Und ich möchte auch, dass sie zunächst mal da bleibt. Wir haben ja seit gestern die Beschlusslage, dass auch das Wahlkampfkoordinatorenteam als Team Mitantragsteller ist. Das hat sich, und das ist für mich erfreulich, gestern Abend ergeben. Ich denke, innerhalb dieser Gruppierung werden wir sicherlich die Zuständigkeiten klären. Aber ich möchte nicht, dass jetzt hier vorweggenommen wird und damit geht die Planung komplett an das Koordinatorenteam. Ich denke, wir sollten das in dieser Gruppierung so lassen, wie es jetzt beantragt ist. Und ich bin sicher, dass wir uns da einig werden können. Ja. Also es geht ja jetzt vor allem in dem Antrag um das Budget, um ein Budget von 1000 Euro und was ihr damit macht und welche Location ihr damit mietet, wäre ja letztendlich dann euch überlassen, richtig? Exakt so sehe ich das und ich denke auch, dass da stimme ich äh, dem Alex voll und ganz zu, es geht um die Genehmigung eines Budgets, innerhalb dessen wir agieren werden und ich denke, alle Beteiligten äh, haben den Anspruch, egal wo es stattfindet, dieses Budget nicht auszureizen, Gut. sondern es so günstig wie möglich zu machen. Okay, dann stimmen wir doch über das Budget ab oder sind noch Fragen aus dem Vorstand? Steffi? Ja, ich würde da gerne auch noch was zu sagen Ich finde das... Ähm Oder wie ich höre, ist es recht schwierig, sich da, ähm, glaube ich, einig drüber zu werden, wer jetzt da die ähm, Führung dieser Koordination zum Pressefrühstück übernimmt. Ähm, aus diesem Grunde würde ich mich freuen, wenn man das Ganze einfach mal ein bisschen dokumentieren könnte, wer sich da jetzt wirklich verantwortlich drum kümmert. Ich würde mich freuen, wenn es dazu Angebote dementsprechend gibt, aus denen man dann auch wirklich nachvollziehen kann, dass da entsprechend Preisverhandlungen geführt wurden, dass man da auch ein günstiges Angebot eingeholt hat. Auch ich finde 500 Euro für eine drei stunden veranstaltung für einen Raum etwas heftig, also auch für Düsseldorf. Und ja... Also würde mich ich freuen, wenn man, ja. wenn man äh, innerhalb kürzester Zeit einfach da jetzt auch einen Verantwortlichen benennt, ähm, wer für dieses Pressefrühstück hauptverantwortlich ist. Und der muss dann auch letzten Endes dafür Rede und Antwort stehen, ähm, wie hoch die Kosten da ausfallen. Gut. Ich hätte noch eine kurze Frage. Ja? Ähm, die Wahlkampfkoordinatoren stehen mit als Antragsteller da drin, Nixus. Mit wem hast du darüber gesprochen? Es gab gestern noch ein Treffen, das war eigentlich jetzt nicht speziell zu diesem Thema und dann hatte Uwe mit Solzken gesprochen und hatte mir gesagt, dass sie sich auch nochmal über die, die Location unterhalten hätten und da geht es auch durchaus um die Meinung, dass die Halle eben nicht ideal ist aus Sicht aller, das ist völlig klar, aber da hatte Solzken und ich akzeptiere, dass wenn sie das sagt, dass so, dass sie für das Team spricht, mich direkt gebeten, sie, also das Team aufzunehmen, ich habe das dann gemacht nach Absprache mit Vaku und habe sie explizit, ich habe den Link zu dem Pad, auf dem das der Antrag entwickelt wurde, geschickt und sie hat das abgenickt, hat sich dafür bedankt, dass ich das Team aufgenommen habe. Also ich will das jetzt nur erklären, wie es war und für mich ist das auch völlig selbstverständlich gewesen, dass wenn es gewünscht ist, das Koordinatorenteam selbstverständlich auch mit dabei ist. Also ist es quasi eine Kooperation von AGÖA und dem Koordinatorenteam und auch der AG Events, ja, so sehe ich okay. das. Ja, jetzt geht es immer noch darum, das ist ja dann nur ein Budget und ihr müsstet da wissen, was ihr damit macht. Steffi, hast du gerade was gesagt? Äh, ich wollte noch was dazu sagen. Also zukünftig würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ähm, die Unterstützer entsprechend mit den Antragstellern da vielleicht auch da sind, dass man ja da auch den einen oder anderen Mal zu fragen oder hören kann, was er denn dazu zu sagen hat. Was möchtest du denn noch wissen? Nein, es, es wird jetzt viel über darüber gesprochen, was Solzgen gesagt hat und was der und der gesagt hat und was andere äh, angefragt haben, die heute jetzt leider nicht da sind. Darum finde ich das halt so, etwas Christine schade. Christina ist, schade. Aber die ist da, da, die hängt aber, Christina hängt oben in den Räumen. Also die ist auf dem Server. Aber ich, ich denke, dass... Bitte. Ja, danke. Ich denke, dass es wirklich ist nun tatsächlich aufgrund der geschilderten Hintergründe, äh, ich und Uwe zusammen mit Vako wirklich vollständig alle... Fragen beantwortet haben und auch Antworten geben können. Wie gesagt, lediglich zwischendurch war das mal so, dass wir diesen Antrag rein als AG-Event, AG-ÖA personell vertreten, eben durch VACO und durch mich, stellen wollten. Und wie gesagt, seit gestern, und ich betone nochmal ausdrücklich, es freut mich, hat Solsken, da rede ich jetzt nicht, bitte nicht missverstehen, über jemand, der nicht anwesend ist. Ich, jederzeit ist das korrigierbar, aber die, das ist ja dokumentiert, Solsken mich gebeten, das Koordinator Themen mit aufzunehmen als Antragsteller. Das habe ich gemacht, weil ich das gut finde. Aber ansonsten war bis dahin und die Begründung und alles andere, warum dieser Raum, warum nicht jener, worauf sich das alles bezieht, äh, da sind alle Fragen beantwortet und da könnte jetzt auch keiner einen anderen Beitrag zu leisten, außer Leute, die sagen, ja, sie haben andere Vorstellungen, aber das war dann auch aus einer Zeit, wo dieser Antrag äh, einfach nicht lief wunderbar um, Wollen wir abstimmen? Wir, nee, warte. Können wir bitte dann einfach den Ort Düsseldorf ausklammern? Einfach nur dieses Budget beantragen und den Ort offen halten. Ich will nichts zumachen dem Ort betreffend. Ja. Äh, äh, steht äh, steht aber nicht drin, oder? Doch, klar, doch klar. es steht sogar die Halle unter der Berti drin. Genau. Das ist doch nur dafür vorgesehen. Also ich, ich muss jetzt für mich sagen, dass ich den Antrag, so wie er jetzt fest äh, vorgestellt wurde, nicht zustimmen kann. Ja, das musst du ja auch nicht. Also ich finde es mit dem Ort gut, ich fände es äh, allerdings auch gut, wenn wir halt noch ähm, dazu mit aufnehmen würden, dass sich dann halt innerhalb der nächsten zwei Tage meinetwegen ähm, die Antragsteller nochmal zusammensetzen, Verantwortlichen benennen und den dann eben an den Vorstand entsprechend mitteilen und dass die Angebote dann entsprechend äh, folgen. Gut, können wir das ich, in den... Ja. Ich würde gerne zum Ende kommen und zur Abstimmung, weil wir diskutieren jetzt schon echt lange darüber. Ja, ich, also ich... ich, ich Du, ja, ich würde vorschlagen, da, da Uwe in Düsseldorf ist, soll er einfach äh, das in die Hand nehmen, was da gemacht wird, ähm, welche Location genommen wird und noch andere Angebote einholen. Ähm. Ich sag, okay. Carsten, wolltest du noch was zu sagen? Ja, ich stimme dem so nicht zu. Nur wenn wir das äh, vom Ort unabhängig halten, fürs Budget ja, für die Örtlichkeit nein. Ja, sehe ich also, ähnlich. Kann man den so umschreiben? Also ich meinst, du, meinst du mit Örtlichkeit ähm, den Raum oder die Stadt jetzt tatsächlich? Ich würde es auflassen. Also wenn, wenn kein Ort, also das Budget ist wichtig für die Planung. Und dann bitte nochmal zusammensetzen, einen Ort festlegen nach Angebotseinholung und gut ist. Wenn es der dann hinterher wird und alle nicken, alle sind glücklich, ist es mir auch egal. Aber ich habe einfach das Gefühl im Moment, dass da gewisse komische Unstimmigkeiten sind, äh, die ich jetzt nicht hier zementieren will. Ja, nee, also, da stimme stimm ich dir Platz zu. Und ich möchte ich hab gar auch ungern, dass wir, dass wir jetzt als Vorstand entscheiden, wer da die Federführung übernimmt, so sehr ich deinen Vorschlag Paki auch schätze, aber darüber sollen sie sich einig werden, wer da die Federführung übernimmt. Ja, aber wir sollten jetzt auch nicht stundenlang Diskussionen führen, der Antrag wurde eingereicht und irgendwann sollten wir über diesen dann auch abstimmen. Genau, ist es möglich, dass wir den Antrag so umformulieren, dass der Ort rausfliegt, Das ich ganz, aus meiner Sicht ist das möglich. Wir haben sowieso morgen an Mumble mit den Kandidaten noch Ich meine jetzt rein formal. So, sorry. Ja, ist das möglich. Gut, können wir das so machen? Ich bin dagegen. Oder wollen Moment. wir erst? Gehen, also, der Antrag wurde so Moment. eingereicht. Ja, ähm, sagen wir mal so. Dann mache ich ein Copy-Paste und dann schümmere ich erst den einen ab und dann den anderen und dann. Okay. Pop ja. Dann machen wir das so, ähm, würde ich so machen. Weil dann können wir erst den ähm, Antrag abstimmen, wie er jetzt vorliegt. Und dann eventuell nochmal, äh, falls der abgelehnt wird, abstimmen. Einen Antrag ohne Ort. Ähm, können wir das so machen? Ja. Okay. Dann braucht man nochmal eine Zustimmung, aber auch von den Unterstützern, die nicht anwesend sind. Genau. Okay. Oder sind andere da, die den zweiten Antrag dann unterstützen würden? Ach, dann reiche ich den Antrag halt rein und erinnere äh, die Unterstützer ab. Ist. Okay. Das ist ja alles jetzt formal. Äh, wollen, ja... wollen wir das eben machen, kurz formal? Äh, ja, mal Okay, dann stimmen wir den ersten Antrag mit Ort erstmal ab. Ähm, während der zweite dann schon mal im Protokoll ergänzt wird. Ist das für euch in Ordnung? Ja. Ja, Wunderbar. Also, Ali, bist du für den Antrag mit dem Ort? Nein, ich bin dagegen. Jens? Dagegen. Carsten? Dagegen. Daniel? Dagegen. Ich bin so auch dagegen, Steffi. Ebenfalls dagegen. Okay, so dann brauchen wir den zweiten Antrag und Unterstützer für den Antrag. Wieso brauchst du Unterstützer? Habt ihr irgendwie Geschäftsordnung? Den stellen wir, den doch, wir doch. Nein, den stellen wir doch selber. Da brauchen wir keine Unterstützer. Okay, für. dann stellen wir den so. Wir so. so. müssen wir erst formulieren. Ich habe einfach Copy-Paste den Satz mit Düsseldorf rausgeschmissen und ja, Moment, äh, wo bin ich denn jetzt hier? Sag mal, mal kurz die Zeile. 289. Die 299 vor folgende müssen auch raus. Ja, genau, das wollte ich sagen. 299 und 300. Gut, kann er so bleiben, wie er jetzt ist? Stopp, warte mal eben. Ähm, die jetzt aktuelle Zeile 300 Kosten, äh, die würde ich dann auch rausnehmen, weil das Budget oben ist auf 1000 Euro begrenzt und es macht keinen Sinn, das aufzusplitten. Ja, ja. ja, korrekt. Ja, ich weiß, was ich noch so sieht das doch ganz gut aus in meinen Augen, in euren auch, oder nicht? Ich habe nichts ist... mehr zu ergänzen. Gut, müssen wir den nochmal diskutieren? Nein, denke ich mal. Wer hält es? das Budget? Laut Antrag. Da steht nur wir. Richtig, das müssen wir, stimmt, das müssen wir umformulieren. Weil jetzt sind ja, nicht, sind ja wir quasi die Antragsteller und nicht das Team. Das vorher, hätte, äh, vorher wäre Vako als Hauptantragsteller gewesen, hätte dir dann auch das Budget zugewiesen bekommen. Ja, so gibt es das Budget für die Veranstaltung des Pressefrühstücks. Eben. Ja, stimmt, ihr, da wird ja einfach abgerufen. Das, das Sehr dann. schön. So, so sieht's gut aus. Ja, wundervoll. Wollen wir es so abstimmen? Bitte. Okay, Ali, kannst? Äh, wie mhm. stimmst du? Darf ich noch Paki. mal kurz dazwischen. Ich bin gerade da rausgeflogen. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, war noch was Wichtiges zum Schluss. Wir haben den ersten Antrag, so wie er war, mit Bestimmung des Ortes abgelehnt und haben jetzt einen zweiten Antrag ähm, formuliert, wo auch ähm, über, eine, über ein Budget für das Pressefrühstück abgestimmt wird, aber ohne Ort. Okay. Ähm, habt ihr das mit der Bestimmung des Verantwortlichen noch mit drin? Nein. Wollen wir das noch mit reinnehmen? Also ich fände das schon wichtig, wenn wir gerade bei den Unstimmigkeiten ähm, sagen, dass innerhalb der nächsten zwei, drei Tage ähm, da ein Verantwortlicher bestimmt wird. Aus der AGÖA und äh, den Wahlkampfkoordinatorenteam Und, und wegen der AG-Events. AG Dann warten wir eben, bis das so formuliert ist. Oder muss ich jetzt noch schreiben, oder eine Verantwortliche? Nein. Äh, nö, nö. Verantwortlicherinnen, bitte ja auch Irgendwas Sternchen Sternchen so. Verantwortende. Nein, wir jetteln um Person. Himmels Willen unsere Anträge <lacht> nicht. Okay. Ein Verantwort Eine verantwortliche Person, das gefällt mir. Okay. Steffi, willst du die zwei Tage da noch mit drin haben? Ja, also schreib von mir aus zwei bis drei Tage. Nur, dass sich das nicht ewig hinzieht, bis wir dann Verantwortlichen kriegen. Und dass die ähm, Angebote dokumentiert werden. <lacht> Keine Sorge. Ist das so für euch okay? Ja. Gefällt mir. Jo, können ich auch, ja. Gut, dann können wir den so abstimmen, richtig? Wunderbar. Okay, Ali. Ich enthalte mich. Jens. Enthalte mich auch. Carsten. Jo, dafür. Daniel. Dafür. Ich bin auch dafür. Paki. Ja, ich bin auch dafür. Steffi. Ebenfalls dafür. Wunderbar. Dann ist er angenommen. Bitteschön. Äh, ja, dann erwarten wir die Informationen oder genau bald. Und wir kehren zurück zu dem ähm, Antrag, den wir vorher, den wir zurückgestellt haben, weil Steffi ist ja jetzt da und sie ist hörbar. Wunderbar. Ja, ich bin Hörber und es geht um die Problematik der Rechnung ähm, der Parkplatzabsperrung, wo ja nicht so ein hohes Budget für freigegeben war, beziehungsweise eigentlich gar keins, weil es sollte ja keine Kosten verursachen. Genau. Und äh, ich muss zugeben, ich bin sehr irritiert über die Art der Vorgehensweise, dass da eben jetzt diese Rechnung reingeflattert ist und ich bin auch sehr irritiert darüber, dass diese Rechnung bereits auf Ende Februar lautet und wir heute erst, beziehungsweise gestern oder vorgestern erst davon erfahren haben. Ja Warst du mit in dem, also es steht ja was von mündlichen Absprache äh, Wer hat die denn geführt und mit wem? Also die hat Herr Andreas äh, Friebe als Hauptverantwortlicher für die Alpha Pampa geführt Und ähm, mit den Organisatoren da vor Ort, mit wem genau kann ich jetzt nicht sagen Ich finde es schade, dass er nicht anwesend ist heute, leider Die Claudia schreibt gerade wegen der GO-Finanzanträge. Die dürfen wir gar nicht behandeln, oder? Richtig. Ich wollte es nicht reinschreien, aber mir war so, dass ihr das verabschiedet hattet. Ja, können wir. Man muss sich ja nicht an allen Punkten immer an die GO halten. <lacht> <lacht> äh, aber ja, können wir uns zumindest darauf verweisen. Äh, Weil ich das also, auch ganz gerne durchsprechen würde eigentlich mit ihm. Ja, kann ihn ja. jemand anrufen? Also ich würde den Antrag so auch nicht abstimmen wollen. Wir können Dann ihn doch auf nächste der... Woche schieben. Ja, ich könnt ihr, nicht ist, ihr wisst, dass der Andreas Friebe in der Pampa wohnt und kein Netz hat, ne? Ja, aber hat er kein Netz in der Pampa? Der das hat, hat er in den Antrag mit reingeschrieben. Irgendwie ISDN oder noch weniger als ISDN Modem oder so, die haben da kein DSL, wo der wohnt. Das aber war doch da sonst auch immer mit in den sitzungen ja. ja, da. Dann ist er war nicht zu Hause. zu Besuch, da müssten wir ihn mal anrufen. Ich weiß nicht, ob jemand den anrufen kann. Der war nur ich über der Bridge immer drin. Ach ja, genau so war das. Vielleicht kann er ja entweder über eine Bridge nächste Woche dazukommen, aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn da jemand ihn die Woche nochmal anrufen würde, denke ich mal. Wäre das liegt möglich. Da, liegt da ein Zahlungsziel drauf? Kommen wir da in Verzug? Ähm, da steht mit Sicherheit ein Zahlungsziel drauf und wenn die Rechnung von Ende Februar ist, sind wir schon lange in Verzug. Aber wir haben dem ja auch äh, nicht zugestimmt. Also ist ja, erstmal haben wir hier eine Rechnung ohne Auftrag äh, vorliegen, wenn ich das dem verstanden habe, was Andreas gesagt hat. Insofern sehe ich das noch relativ entspannt. würde aber gerne ähm, dem Andreas das zukommen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht kann Claudia kurz was ähm, schreiben, dass wir das erstmal verschoben haben auf nächste Woche. Er sich mit mir kurz schließen, soll, dass wir da einmal kurz ähm, drüber sprechen, telefonieren, wie das jetzt da gelaufen ist. Und dann ähm, sprechen wir in der nächsten Sitzung darüber, wie wir weiter damit verfahren wollen. Klingt ich würde auch ja. gerne, wenn du mit ihm sprichst, sowas wissen, wie was hat es dafür gegeben? Eine Parkplatzabsperrung äh, pauschal finde ich ein bisschen schwierig. Also haben die da jetzt ja, fünf Drängelgitter aufgestellt also, oder ein bisschen Flatterband drangehängt? Haben die äh, für drei Tage vier Parkplatzbecher ja, ja, beschäftigt? Ja, nein, sehe ich, seh ich genauso wie du. Also ich möchte ja, auch eine genaue Ausbeschreibung. Habe ich doch ja, gerade eine Ansage gesagt. Also da war eine Absperrung direkt am Eingang des Parkplatzes. Da standen Barrieren, die normalerweise nicht dort stehen. Und die ja. sind höchstwahrscheinlich dafür angeschafft worden. Genau, das gehe ich. Ja, können wir trotzdem oder kann jemand äh, mit dem Andreas nochmal reden? Das wäre schön. Ich kann ja. versuchen, ihn anzurufen, klar. Weil das macht nicht. ja keinen Sinn. Nee, nee, ja, genau. Genau. Die Telefonnummer von dem steht auch im Trecker. Ich habe die Telefonnummer von ihm, auch die Festnetznummer. Genau. Dann machen wir das so, dass wir den Antrag auf nächste Woche schieben. Wer ruft ihn an? Ich. Also, ähm, ja. Oder ich versuche ihn auch gerne zu erreichen, um mit ihm das zu besprechen. Weil das sollte ja alles äh, eigentlich so zur Verfügung gestellt werden. So war es ja damals abgesprochen. Genau. Steff. Steffi, ja? können wir das dann so machen, dass wir ihn jetzt nicht beide anrufen? Wenn du ihn nicht erreichst, dass du mir einfach kurz eine SMS oder eine Mail schickst, dann hänge ich mich da nochmal hinter. Ja, machen wir so. Gut, dann äh, verschieben wir den Antrag auf nächste Woche und äh, genau versuchen den Andreas zu erreichen und behandeln den Antrag dann nächste Woche. Ähm, Zwischenfrage. Steffi, äh, hören wir dich nächste Woche? <lacht> Wenn man meiner Hebamme glauben darf, dann schon. Ach, okay. Die hat heute gesagt, ich habe noch zwei Wochen Zeit, aber ich garantiere für nichts. Nein, es ist nicht lustig gemeint, also wirklich ernsthaft. Also ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt werden wir uns, äh, ich glaube, zwei, drei Wochen nicht hören, oder? Ja, es wird sich zeigen, also dass ich äh, vielleicht mal Sitzung nicht dabei bin, das kann durchaus vorkommen. Okay, alles klar. Nein, nur damit wir das nicht nächste Woche für TO haben und dann sagen: ups, da war doch was, Steffi ist ja gar nicht da. Ne, das, also das versuche ich jetzt in den nächsten Tagen mit dem Andreas zu klären und äh, sollte ich nicht da sein können, werde ich äh, irgendwem von euch darüber berichten, dass ihr das entsprechend beschließen könnt, weil es sind ja äh, Dringlichkeiten, die dann da auch ähm, geklärt werden müssen. Gut. Kommen wir zum nächsten Antrag? Stopp. Stopp. Ja? Du musst aber die Vertagung erst abstimmen lassen. Okay, äh, ja. <lacht> jetzt fang aber bitte dann, einmal von ja. unten an, Maya. <lacht> Du willst nun nicht als erstes abstimmen, oder? Okay, Steffi. Du, ich stimme die ganze Zeit <lacht> schon als erstes. Ja, ja, ja, ja, ja. Mimimi. Mi, mi. Steffi. Ich bin für die Verschiebung, äh, Vertagung. Okay, Paki. Ja, ich auch. Ich bin auch dafür. Also, ja. Carsten. Ja. Jens. Ja. Und Ali am Schluss. Ja. Wunderbar. Okay, dann vertagen wir den Antrag auf nächste Woche und kommen zum nächsten Antrag. Und das ist ein Antrag vom Harald. Und zwar ist das das Ticket ähm, 81.020 Doppelstockbus für den CSD 13. bis 15.06. Genau, und zwar hatte ich diesen Antrag gestellt, weil ich mit den Münsteranern so verblieben war, dass die den Bus im Eingangsbereich zu dem dortigen Platz, wo der sozusagen Infomarkt für den CSD stattfinden wird, hinstellen wollen. In dem Innenhof des Rathauses ist nicht genug Platz, weil dort die Infostände maximal drei mal drei Meter sein dürfen. Und man hätte aber im Endeffekt ihn dort hinstellen können, wo das gesamte Publikum eigentlich diesen Innenhof betritt. Ich habe jetzt gestern Nacht erst äh, die Info von dem Wastel bekommen, dass sie diesen Platz irgendwie nicht kriegen von der Stadt und der dann etwas weiter wegstehen müsste und sie sich deswegen in Münster dagegen entschieden haben, sodass also ein Teil dieses Antrages damit erstmal äh, hinfällig ist und ich ihn deshalb dann auch äh, zurückziehen will. wollte aber noch dazu sagen, dass ich mich jetzt in der nächsten Woche noch darum kümmere, die äh, Gesamt äh, Preise und auch Angebotsvoraussetzungen zu klären für die Nutzung des Busses im Wahlkampf, als ich eben bei der Aktion in Düsseldorf herausgestellt hat, dass der Faktor Spritverbrauch bei dem Bus halt doch ein relativ hoher Faktor ist, weil der nicht, wie der Vermieter erst gesagt hat, 20 Liter braucht, sondern eher so 35 bis 40 Liter auf 100 Kilometer, was bei kurzen Strecken in der Stadt natürlich nicht besonders ins Gewicht fällt, aber wenn man natürlich von Corona nach Düsseldorf knapp 150 Kilometer fährt, sind das dann natürlich gleich irgendwie 60, 70 Euro alleine für die Strecke und von daher würde es sich auf jeden Fall anbieten, ihn lieber für einen längeren Zeitraum bei der günstigen Miete zu mieten, als ihn jedes Mal nach Gronau hin und zurück zu fahren. Aber das ist jetzt nicht Teil dieses Antrags, oder? Ja. ja, ich werde das für nächste Woche klären, ziehe jetzt diese beiden, den Antrag und den nächsten Antrag zurück. Okay, gut, wunderbar, dann ist das ja geklärt. Du stellst einen neuen Antrag. Äh, ja, mitgekriegt auf dem äh, CSD in Düsseldorf, davon war ja, der ist gut angekommen. Dann bin ich mal auf den nächsten Antrag gespannt. Äh, dann, einen Moment, ich ja? habe noch eine Nachfrage. Harald, äh, ich lese da 650 Euro für Dekoration mit orangefarbenen Folien. Gibt es da irgendwelche Beispiele für? Weil ich halte die Summe doch ein bisschen hoch. Ja, Moment, der ist ja jetzt zurückgezogen. Ja gut, ich kann das gerade noch kurz kommentieren, weil das auch für nächste Woche durchaus ja, schon wichtig ist. Also diese Beklebung mit Folien oder auch Lackierung kannst du vergleichen mit dem Piratomobil in Gelsenkirchen. Und da hat die Lackierung für einen Pkw 1.000 Euro gekostet. Okay. Und wenn wir diesen Bus, der ja insgesamt so knappe 100 Quadratmeter Fläche hat, dekorieren und das für eben weniger hinkriegen als für einen Pkw, ist das schon eher günstig. Teuer. Okay. teuer. Ähm, eine das. Sache, könntest du bitte bei den Quiraten nächste Woche Dienstag an der mumble teilnehmen, dass wir die Motive mal irgendwie durchgehen? Ja, da komme ich gerne dazu. Weiß auch von den äh, Planen, die da in, in für München im Moment in Vorbereitung sind, die können wir also auch benutzen. Und äh, wenn wir ihn aber jetzt sozusagen für den Wahlkampf für irgendwo Monate... Wollen wir das dann bei dem nächsten Antrag besprechen ja. und jetzt Find weitermachen? Gut. Wunderbar. Entschuldigung, dass ich so dazwischen haue. Trotzdem Dann, danke, Harald. Genau. Jetzt muss ich wieder kurz scrollen. Zeige 368. Ja, äh, äh, genau. Der Antrag von äh, Thomas Küppers. Titel genau. Ticket 80966. Übernahme, Kosten, Diskussionsveranstaltung am 14.07.2013. Ist der Küppi denn da? Wenn ja, möge er kurz hochkommen in den Sprechenraum. Nee, ist er nicht. Er steht bei 392, dass er nicht kommen kann. Okay, kann jemand anders. Es gibt keine hat, Unterstützer für Es gibt für den keine Antrag. Unterstützer. Dann können wir den ja auch eigentlich gar nicht so. Äh, können wir den so mal, vertreten? Nee, nee kann dann kann du kannst du mich als mal Unterstützer mal. eintragen. Okay. Ah, okay. Darf ich eine Frage stellen? Vielleicht habe ich das nicht mitbekommen, aber ähm, seit wann braucht man Unterstützer für Anträge auf ähm, Landesbudget? Nee, nee, ist richtig. Ähm. Um, Es ging nur okay. darum, äh, weil wir halt vom Mail unserer so Geschäftsordnung stehen haben, dass die Antragsteller voran äh, anwesend sein müssen, da wir sonst solche Anträge nicht äh, behandeln müssen und wenn jetzt kein weiterer Unterstützer da ist oder keiner, der den vorstellen kann, dann hätten äh, wir ja, halt mal die Möglichkeit hinzuerspringen. Mhm. Hat da also schon mal jemand auch, gegen geklagt? Nein, mal. Wenn, wenn das niemand mir was ausmacht, würde ich den Antrag einfach übernehmen für den KB. Der einfach, muss hey. so, ja. wohl nicht so eng sein. Also. Aber der Harley wollte ja ich wollte. Ach so, du. Alles klar, dann mach du, Ali. Okay, dann übernehme ich den. So, was Nein. die Vorstellung anbetrifft, könnte ich ihn einfach vorlesen oder würde es reichen, dass ich ihn übernommen habe und ihr ihn selber einmal durchgelesen habt? Äh, für die Aufzeichnung vielleicht einmal kurz vorstellen. Gut, Okay. Also, am 14.07.2013 wollen wir eine Diskussionsveranstaltung rund um den Begriff Arbeit in Soest stattfinden lassen. Die Veranstaltung ist für circa 30 Teilnehmer ausgelegt und findet in den Räumlichkeiten des Kreisverbandes in der Kaserne in Soest statt. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenlos. Hiermit beantragen wir ein Bedarfsbudget in Höhe von 60 Euro, um mögliche Ausgaben abzufangen. Die zum Beispiel durch das Streaming oder durch Anschaffung von Verbrauchsmaterial entstehen. Beschreibung, die Koordinatoren der AG Events wurden informiert. Es gab keinerlei Einwände gegen die Veranstaltung. So, dann gibt es weitere Infos, die über Links aus dem Pad erreichbar sind. Jo, da sind auch Unterstützer drin. Ähm, marc Ome knippen Tobias Ruschenbaum, Felix Spieker und Emmett Schramm. Und ich würde gerne über diesen Antrag dann abstimmen lassen. <lacht> Es Wenn es aber keine noch weitere Diskussion im gibt, Sprechenraum, schreibe das kann, das kann warten, bis nach der Abstimmung macht mal, Ich habe was anderes. Okay. Also es geht darum, das ist dann von wem ist die Veranstaltung genau? Einfach nur vom Landesverband oder von einer bestimmten AG? AK Sozialpiraten. Okay. Wollen wir den einfach so abstimmen? Ich werde dafür, ja. Ja, sicher Gut, dann fangen wir jetzt wieder bei Ali an. <lacht> äh, Ali. Ja, ich bin dafür. Ali. Ali kann nicht mit abstimmen, der ist Antragsteller. Oh, Entschuldigung. Okay. <lacht> Deswegen Ali, kann er trotzdem deinen... <lacht> abstimmen. Ja, natürlich ist mein Scherz. Okay. Nö, ich meine, das ist ja formal nicht ganz äh, <lacht> unbegründet, wenn da jemand einen Einwand hat. Ähm, das wäre ja wichtig. <lacht> äh, Jens. Ja, dafür. Carsten. Ich glaube, der ist Afga, hat er jedenfalls gerade geschrieben. Ja. Okay. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür, Paki. Jo, ich bin auch dafür. Steffi ebenfalls dafür. Gut, dann ist der Antrag so angenommen. Ja, dann fangen wir doch einfach mal die dunkle Bedrohung oben im Sprecherraum. Schreib Reform dein Anliegen. Ja, ich möchte darum bitten, dass die Nachfrage von gerade ob dagegen schon geklagt worden sei, wie die GO zusammengestellt ist, über die Sache mit den Unterstützungen ins Protokoll aufgenommen wird. Hä? Welche Sache mit den Unterstützungen? Es hat gerade jemand gefragt, ob schon mal dagegen geklagt worden ist, Ach, die wie die, die GO so. aussieht. Ich möchte bitte, dass das im Protokoll steht. Klar, hm. ich schreibt das ein. Sie schreibt gerade schon. Ich bin schon dabei. Ist das so für dich okay? Ist schon weg. Ja, also ich finde es sieht gut aus. Ich glaube es geht einfach nur um die Dokumentation, dass wir das mit aufgenommen haben. Das reicht dann. Ja, finde ich aber gut, wenn der Name noch dahinter steht. Da ist der Carsten wieder. Hallo. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Antrag. Und zwar geht es da um die Giftbox. Das ist der Sticket 80993. Antragsteller ist Rainer Gutowski. Ja, der ist auch schon im Sprecherraum. Hallo, dann sag doch mal was dazu. Ja, hallo. Ja, wie es schon im Antrag steht, haben wir vor circa sechs Monaten eine sogenannte Giftbox aufgestellt. Das ist halt ein, von der Größe einer Europalette ein überdachtes Teil. Da stehen Regale drin, da kann man halt Sachen reintun, die man nicht mehr braucht und kann sich dafür wieder Sachen rausnehmen, die man völlig brauchen kann. Die haben wir ohne Genehmigung aufgestellt. Also einfach Guerillamäßig aufgestellt und dann hat sich jetzt äh, vor docker vier Wochen jemand darüber beschwert. Äh, da gab es eine große Diskussion auf Facebook und dann hat ein Ein Ratsmitglied, ich glaube der CDU, hat sich dann dafür eingesetzt, dass wir eine Genehmigung erhalten. Die haben wir auch erhalten. Nur müssen wir jetzt beim Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach einen Antrag auf Sondernutzung stellen. Den können wir ja nicht stellen als Crew, Vitus-Piraten. Und deswegen hier der Antrag, dass der Landesvorstand oder der Landesverband, je nachdem, entsprechend diesen Antrag stellt. So, wir hatten ja das letzte Mal darüber schon gesprochen gehabt. Weswegen hatten wir das nochmal verschoben? Weil ich keinen Antrag formuliert habe. Deswegen habe ich jetzt den richtigen Antrag formuliert. Das war letztens einfach nur im Mail, wo ich was weitergeleitet habe. Das wurde nicht als Antrag angesehen. Okay, danke für die Auffrischung. Gut, ähm, ja, für den Antrag hätte ich noch die Frage, beziehungsweise jemand müsste ja den Antrag auf Sondernutzung bei der Stadt Mönchengladbach stellen. Ähm, in welcher Form muss das erfolgen? Das müsste in schriftlicher Form erfolgen. Ich kann das auch gerne alles vorbereiten, wenn ihr das jetzt äh, abnickt und mit dem entsprechenden Menschen beim Ordnungsamt sprechen, in welcher Form ihr das haben möchte. Ich habe ja den Brief, den er uns geschrieben hat, den habe ich ja noch angehängt an die Mail, den könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und wie gesagt, ich, ich mache das alles fertig äh, und ihr müsst im Endeffekt das Ding dann nur noch unterschreiben. Das klingt ja an sich ziemlich gut. Und so eine Giftbox finde ich ja auch, ist eine coole Sache. Genau, wollen wir es einfach so abstimmen? Ja. Oder sind noch Fragen? Nee, machen wir abstimmen. Okay, dann fange ich diesmal wieder unten an. Steffi, ich bin dafür, finde ich sehr gut. Paki? Ja, ich auch. Ich bin auch dafür. Daniel? Ja. Carsten? klar. Ja. Jens? Ja. Ali? Ich sowieso, weil ich auch eine Giftbox hier um die Ecke habe. Super, okay. Ja, dann, äh, Jackie, würdest du uns das vorbereiten ähm, und wir setzen unsere Unterschrift unter, oder? Ja, genau habe ich es gedacht. Äh, an wen soll ich es schicken? Dann direkt an den Vorstand mit. Äh, v ja, an das Ticket am besten, ne? Würde ich sagen. Ja, ne? ja Wenn so genau. Wenn du das scans, wäre super, dass du per Mail schickst. dann drucke ich es aus, äh, unterschreibe das und gucke, dass die restlichen. Es könnte auch eine Datei geschickt ist. werden, die wir dann ausdrucken. Genau. Ja, so hatte ich so es vor, ich schicke euch ein PDF und äh, das mache ich nächste Woche fertig für euch. Danke. Genau. Danke dir. Klasse, dann äh, haben wir den Antrag erfolgreich abgestimmt. Ich scroll mal kurz. 426. Gefunden, okay. Das ist ein Antrag. Antragsteller ist Jan-Ulrich Haseke. Das ist das Ticket 80998 Mietverhältnis um sechs Monate Mietvertrag zur Unterzeichnung? Ist der Antragsteller anwesend? Die sind wahrscheinlich nicht anwesend, weil die, glaube ich, gerade Treffen haben. Ach nee, warte, ist Montag. Nee, aber äh, Mittwoch. Aber ähm, ja, also ich ja. ähm, kenne die Räumlichkeiten. Die sind äh, nutzen diese Räumlichkeiten äh, alle zwei Wochen äh, für die Sitzungen des Arbeitskreises, für die Mitgliederversammlung wird die auch zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist äh, eine große Gruppe, die das nutzt. Insofern wäre es schön, wenn da einfach äh, dem Antrag äh, zugestimmt wird. Ähm, Das Geld ist, glaube ich, gut angelegt. Gut. Ich persönlich habe da jetzt keine weiteren Fragen zu. Ähm, hat sonst noch irgendjemand irgendwelche Einwände, was wir jetzt irgendwie bereden müssten? Ansonsten würde ich es einfach abstimmen. Einmal abstimmen. Wunderbar. Okay. Ali? Ja. Also Jens? dafür. dafür. Okay. Jens? Ja. Carsten? Ja. Daniel? Daniel? Daniel? Nein, Der Daniel. ist kurz Der AfKa. Oh ja, stimmt. Okay. Ich bin auch dafür. Paki? Ja. Steffi. Ebenfalls dafür. Wunderbar. Dann ist der so angenommen. Ich scroll mal kurz wieder. Ihr kennt das. Ich frag mich gerade, wie groß dein Monitor ist. Ich hab da hier so. Nein, also ich kann es halt nicht. Ich hab immer das Mumble und äh, das Pad und es äh, ist halt irgendwie blöd. Ähm, ich habe ja auch irgendwie in dem, in dem. Ja, ist ja auch egal. So, nächster Antrag. Sonstiges. Ein Ticket 81.045 PS Shop. Darf ich da kurz der? was ja. zu sagen? Dafür brauchen wir weder einen Antrag Weil die Debiturnummer gibt für den äh, KV und er muss auch nicht beantragen, die Bestellung zu bestätigen. Ähm, das wird dann gemacht. Also, wie sehr hat er die Bestellung heute eingereicht? Ähm, da kriege ich dann vom P-Shop eine Nachricht zu und dann kann ich äh, die, die Debiturnummer vom KV Duisburg da eintragen und dann wird das erledigt. Ja. Verstehe jetzt nicht ganz, warum er dazu einen Antrag gestellt hat. Vielleicht. Kannst du mit ihm da nochmal Kontakt aufnehmen? Er äh, ist auch äh, da. Weil, ah. weil mir unsere Debitornummer nicht bekannt ist, sonst hätte ich die eingegeben, dann wäre das auch alles nicht notwendig gewesen. Na, du hättest mich danach fragen können, <lacht> hättest dir die mitteilen können. Ähm, tue ich natürlich. Ähm, das Ticket einfach an mich ähm, überweisen, dann äh, kümmere ich mich um die Debitornummer und die Bestellbestätigung. Ja, muss der Antrag jetzt zurückgezogen werden oder ist er einfach ungültig? Nicht notwendig. Nicht notwendig, okay. genau. Gut, dann... Ähm, das ist so aber stehen. kein Antragsstatus, da kann ich mich oh, nicht mehr Machen äh, wir den ba okay. Gut, machen wir so. Okay, nur noch eine Nachfrage. Also wie gesagt, laut dem Piratenshop der automatisierten Mail hast du sowieso ein entsprechendes äh, Ticket bekommen. Das heißt, ich schicke dir das jetzt nochmal persönlich zu, ja? Nein, nein, du brauchst, du brauchst mir gar nichts mehr schicken. Wir haben ja deinen Antrag und dazu gibt es ein Ticket und ich habe das Ticket vom P-Shop. Ich hatte nur darum gebeten, hier diesen Antrag, dass dieses Ticket von der Claudia mir einfach nochmal zugewiesen wird und dann kann ich mich da auch schnellstmöglich drum kümmern. Okay, super. So ja, das, das hatte ich schon so verstanden. Das mache ich nachher Sitzung sofort. Super, gut, danke. Dann machen wir weiter. Der nächste Antrag äh, hat kein Ticketnummer. Da geht es um Rechtsstreitkultur, Gut Essen. Antragsteller ist Frank Fitzke. Ist da jemand da? Ja. Du musst dich noch äh, entmuten. Ah, hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, also es geht darum, in Essen gab es äh, halt eine Unterschriftenaktion zu, äh, für ein Bürgerbegehren. Dabei sind, äh, wie ich das in meinem Antrag auch geschrieben habe, 16.000 Unterschriften äh, gesammelt worden. Das waren mehr als, eigentlich mehr als genügend. Davon sind aber halt äh, ja, diese 2.719 Stimmen als ungültig vom Wahlamt ungültig erklärt worden. Es fehlten am Ende 73 Stunden oder Die zwei Fraktionen, beziehungsweise die Fraktion der Linken und zwei Essen auf, glaube ich, heißen, die haben halt eben gestern zu dem Thema Akteneinsicht genommen, haben festgestellt, naja, also so unleserlich, wie das halt eben vom Wahlamt dargestellt war, Sind die jetzt doch nicht und äh, strengen jetzt oder wollen jetzt einen, äh, einen Rechtsstreit anstrengen oder ein Verfahren anstrengen, äh, um zu überprüfen, ob da das Wahlamt sauber genug gearbeitet hat? Und äh, wir würden uns gerne finanziell an diesem Verfahren beteiligen, wenn die Initiatoren dieses Verfahrens, äh, die die Initiatoren dieser dieses wünschen. Wir haben da jetzt mal 500 Euro. Äh, erstmal halt äh, uns äh, halt als Budget gegeben. Äh, wie gesagt, das ist alles nicht. Äh, äh, vielleicht noch interessant bei der Geschichte: dieses äh, Bürgerbegehren oder die Unterschriftenaktion war, stand von Anfang an nicht unter einem guten Stern. Ähm, Zwischenzeitlich, also während die lief, äh, kam irgendjemand von der Stadt auf die Idee, halt die Bedingungen. also da wurde dann halt auf einmal halt Beträge, die halt äh, um die es da ging, während des, der Unterschriftenaktion geändert, also das ist äh, alles ein bisschen doof gelaufen, äh, aber äh, wie gesagt, äh, anhand äh, oder aufgrund der 73 Stimmen, denke mal, sollte ähm, ja, das Ganze mal überprüfen. Äh, wir haben heute Morgen äh, über unseren Blog auf unserer Internetseite auch äh, was dazu geschrieben ähm, und haben im Grunde den Stadtrat dazu aufgefordert, auch wenn eben die 73 Unterschriften formal fehlen, äh, dass sie dann dieses Bürgerbegehren vielleicht doch mal äh, anstrengen sollten oder wenigstens halt eben nochmal äh, zu äh, Stellung nehmen oder beziehungsweise zu dem Thema nochmal mal äh, ja noch mal okay. drüber nachdenken. Ja, aber äh, äh, okay. ich habe gerade noch mal äh, noch mal nochmal äh, im, äh, im Stream von der Ratssitzung äh, nachgeguckt. Äh, der Stadtrat hat das Bürgerbegehren halt abgelehnt und äh, ja, darum geht es. Äh, Fragen. Äh, ja, das Ganze soll aus eurem VKV-Budget benutzt werden. Ja, und das ist auch vorhanden. Steffi, kann da bestimmt was zu sagen? Ähm, ich bin schon mal auf dem Weg dahin, weil ich jetzt gerade kurz noch ähm, wegen dem anderen Ticket eben was geguckt habe. Ein kleiner Moment. Allerdings kann ich ähm, dem, was da in der Aufstellung im Antrag ist, nicht... Äh, Ganz so folgen, weil ich glaube seit 2009, man mag mich korrigieren, alle die schon länger dabei sind, haben wir noch keine VKVs. Also ich habe jetzt die äh, Zahlen genommen, die im Verwaltungsportal äh, unter unserem V stehen. Deshalb, äh, äh, das ist jetzt erstmal das, was da noch steht. Und das, die Beträge, die ich da äh, reingeschrieben habe, sind die Beträge, die da unter Reserve stehen. Okay. Ist das ist der Übertrag aus 2009, als der VKV gegründet wurde. Dann das, das, ist ja, das ist ja letztendlich, das ist letztendlich auch kein Teil des äh, Antrags oder beziehungsweise für den Antrag ja. unerheblich, oder? Also ich, ich halte es für eine gute Sache. Ich, ich gehe davon aus, dass sie die 500 einfach haben. Also wir, wir müssen es ja auch nicht diskutieren, sondern das ist das VKV-Budget. Wir müssen es ja, einfach genau, mal abstimmen. Genau. Also ich gehe auch davon aus, dass es haben. Allein schon äh, dessen, dass äh, aufgrund der der letzten zwei Jahre. Ich wollte einfach nur anmerken. Ich hatte jetzt noch nicht gesehen, dass das äh, im Verwaltungsportal jetzt so weit zurückreicht. Aber ähm, ja, abzüglich der ähm, Kosten, die ich jetzt mal unter Vorbehalt äh, nicht in der Höhe sehe kann ich dem auch zustimmen. Okay, dann stimmen wir es ab. Ali? Dafür. Jens? Ja. Carsten? Jo. Ja. Ich bin auch dafür, Paki. Ja. Steffi? Dafür. Wunderbar, dann ist der Antrag so angenommen und viel und Glück, Glück beim Klagen. <lacht> also... Wir klagen nicht, wir, wir unterstützen halt nur genau. die, äh, die, ja. die, Aber, aber wir werden wir werden Spaß haben, glaube ich. Genau, dann wünsche ich euch äh, ganz viel Spaß. Ja, ist ja auch schon irgendwie ein Undenken. Okay, dann haben wir den nächsten Antrag Seitenwende für Infostand und Pavillon. Aha. das ist äh, ja auch ihr, oder? Genau, äh, bin ich auch. Äh, Hintergrund ist der, ich mache das sowieso für den äh, Stammtisch. Also ja, wir wollen im Grunde nur äh, halt Seitenwände für unseren Pavillon haben. Äh, eigentlich wollen wir halt nur äh, halt äh, halt eben die Seitenwände haben. Äh, wenn wir zwei davon bestellen, äh, kostet 160 Euro. Und deshalb haben wir gesagt, na, dann nehmen wir gleich das 2 x 4 set äh, Das kostet 170 Euro. Das äh, denke ich mal dann. Ja, das sind jetzt beide Artikel und das sind dann insgesamt 340, ne? Das ist zweimal der gleiche Artikel, ja. Achso, zweimal der gleiche Artikel, also jeweils 170 Euro. Okay, verstehe ich. Ja, ist ja auch VKV-Budget. Können wir dann so abstimmen, ne? Äh, Frank, Frank, ihr mauert euch echt ein? Vier Wände? <lacht> äh, ja, genau, richtig. Äh, nein, der Hintergrund ist der, wir wollten nur zwei haben, aber da, da äh, zwei... Wände genauso teuer sind wie x äh, vier Wände, ähm, ja, oder so teuer ist, ähm, kann auch mal eine Wand kaputt gehen und wir können das Ding austauschen. <lacht> okay. ähm, die vier Wände bestehen auch aus zwei Rückwänden, eine Wand mit Fenster und eine Wand mit Tür. Ähm, ja, gucken wir also mal. Also bei Regen bestimmt ganz toll, ihr könnt dann sogar bei Schnee und so weiter, ne? Super. Okay, dann stimmen wir es einfach ab. Ali. Dafür. Jens. Ja. Carsten. Ja. Ich bin auch dafür. Paki er hat gerade gesagt, er ist kurz weg. Äh, Steffi, ich bin auch dafür und beim nächsten Mal möchte ich mit der Abstimmung wieder anfangen. <lacht> okay, ja, ja, machen wir. <lacht> dann ist der Antrag so angenommen. Viel Spaß beim äh, Einbauen. <lacht> Gut, dann äh, haben wir den nächsten Antrag: Bereitstellung für ein Finanzmittel für die für eine RAM-Erweiterung. Der Antragsteller ist der Timmy im Vertretung der AG-Technik oder Auftrag. Wo ist er? Der ist doch äh, ah. Ich musste erst mal mich wieder im Mumble zurechtfinden. <lacht> ja, dann erzähl doch mal. Also, die AG-Technik hat auf der letzten Vorstandssitzung besprochen, äh, die notwendige rahmerweiterung beim vorstand zu beantragen. Aktuell vorhanden sind pro Computing Unit äh, 48 Gigabyte. Ähm, um halt dementsprechend für eine Aufrüstung zu sorgen, werden pro Computing Unit äh, weitere 48 Gigabyte hinzugesteckt. Ähm, Grund dafür ist, dass sowohl äh, weitere Dienste im Laufe der letzten Monate hinzugekommen sind, äh, sowie der technische Fortschritt der Software, äh, sowie auch der höhere Ressourcenbedarf, den wir in den letzten Monaten feststellen mussten. Wir hatten auch schon zwischenzeitlich, äh, besonders bei unserer Mailmaschine, äh, einige Aussetzer aufgrund von äh, Arbeitsspeichermangel Und äh, wir bitten darum, die äh, Erweiterung zuzustimmen. Wir haben zwei Computing-Module, da kommen jeweils äh, sechs Riegel rein, A8 Gigabyte. Und die würden wir bei der Firma Happyware beziehen. Da haben wir auch den äh, Server von erworben. Und äh, die wären dann auch mit dem Service-Level-Agreement, also mit der Garantieerweiterung abgedeckt für die restliche Laufzeit. Okay, gibt Fragen dazu? Nö. Ja. Also einfach abstimmen. Jo, ja. Okay, äh, dann möchte ich doch mal Steffi... Äh, bitte entsprechen. Steffi! Ja, ich bin dafür. Paki, ist Paki wieder da? hat naja, nicht geschrieben. Okay, ich bin auch dafür. Daniel? Bin dafür. Carsten? Jo. Jens? Jo. Ali? Dafür. Wunderbar, dann ist der Antrag angenommen. Kurze Anmerkung an die äh, an Timi, oder der AG-Technik, <lacht> bei der äh, Gelegenheit bitte... Äh, Habt ihr irgendwo eine Zusammenstellung, welche Server wir eigentlich wofür was, in welchem Umfang eigentlich haben? Äh, meinst du jetzt die Maschinen oder meinst du dementsprechend die virtuellen Maschinen, also die einzelnen Dienste? Sowohl das auch. Also einfach was, wie was, was ihr bisher, was wir haben als LV? Ähm, Landesverbandsmäßig, was im Rechenzentrum steht, ist immer noch inventarisiert worden. Da wurden die Seriennummer mal angefragt bei der Anschaffung. Und, äh, und ja, wie der wie Piratonym gerade gepostet hat, äh, da ist eine Liste von den Diensten und äh, dementsprechend, was die Dienste tun. Ach super, super, super. Wir werden das äh, in Zukunft auf piratentechnik.de äh, dementsprechend auch noch ausführlicher auf die einzelnen Dienste eingehen. Nee, geht mir nur darum, einfach äh, quasi eine, eine deppentaugliche Liste zu haben, was wir einfach an, an Server-Hardware und sowas im LV haben, wofür die benutzt wird und welche Dienste darauf laufen. Also äh, vielleicht kannst du auch mitnehmen, einfach bei Gelegenheit mal irgendwie zusammenzustellen, das ist einfach nur... Ähm, wird auf jeden Fall noch gemacht. Ähm, ein Teil der Hardware, die aktuell noch in der Berti liegt, äh, wie zum Beispiel Netzwerkswitch etc., ist glaube ich schon inventarisiert und das hat der Arndt gemacht. Nee geht, wirklich um die Serverarchitektur einfach nur. Aber das hat auch keine Eile, das ist einfach nur, einfach nur so, dass es auch mal vernünftig irgendwo erfasst werden kann. Bei Gelegenheit ist also, einfach nur als Anmerkung gerade am Rande. Werde ich in unsere Planung für äh, unseren Blog äh, aufnehmen, dass wir da auch alles sammeln. <lacht> Gut. Wollen wir weitermachen? Ja. Zauberhaft. Dann haben wir hier die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Ähm, da haben wir einmal die Beauftragung des Schatzmeisterteams. Die wurde positiv abgestimmt. Wortmeldung. Ähm, Wortmeldung. Ich würde gerne wissen, ob alle Mitglieder des Schatzmeisterteams eine DSV unterschrieben haben und an der Datenschutzbelehrung teilgenommen haben. Genau, da steht auch ja. hast du ja, glaube ich, gerade auch ins Pad geschrieben, ähm, da hat die Steffi ja darauf geantwortet, aber die kann ja auch hier nochmal antworten. Genau, ich habe darauf auch schon geantwortet. Sofern erforderlich, haben das natürlich alle getan und ähm, sofern es in der Zukunft für die Auf äh, Übernahme diverser Aufgaben erforderlich ist, wird natürlich gegebenenfalls dann noch eine abgelegt werden. Okay, Zusatzfrage, die Kassenprüfer, haben die auch eine mittlerweile gemacht? Ja, die haben auch eine gemacht. Danke. Wunderbar. Okay, muss ich da noch mehr zu sagen? Ähm, Steffi, willst du kurz sagen, wer das alles ist? oder? Ähm, ja, also es steht ja im, im Protokoll okay. drin. Ich sage es gerne noch mal für die Aufzeichnung. Ähm, haben sich da engagiert der Andreas Benoit, der Frank Grenner, der Gero Kühn, der Jürgen Niemann, der Martin Skopp und der Richard Gröhl und der Björn Hansen. Und ich muss sagen, ähm, im Moment sind alle super, super fleißig, extrem engagiert. Und äh, wir, wir verbringen viele Stunden damit, ähm, alles zu strukturieren und die ähm, bis dato noch liegen gebliebene Arbeit aufzuholen. Super, dann dürfen sich die Genannten mal freundlich von mir gelobt fühlen. Juhu. Von mir auch. So, Moment. Ich muss Moment eine Maus besorgen. So, dann hatten wir genau einen Finanzantrag für die Miete eines Studioblitzes. Der Antragsteller war der Unterstrich. Ähm, genau, das ist für... Jetzt morgen für das äh, Kandidatenfotoshooting in der Berti. Und der wurde auch positiv abgestimmt. Und mehr Umlaufbeschlüsse hatten wir gar nicht diese Woche. Dann kommen wir zum Sonstigen. Und da haben wir als Punkt die Wahlunterlagen äh, zum, für die Direktkandidaten. Da wollte der Jens was zu sagen. Ja. Und zwar sind ziemlich viele Fragen aufgetaucht, was mit den Wahlunterlagen für die Direktkandidaten passieren sollen, an wen die geschickt werden, wer die schon hat, die geschickt worden sind und wie da der Ablauf ist. Und das würde ich gerne einmal geklärt haben. Weiß da einer meiner Kollegen besser Bescheid als ich. Ja, da habe ich ja selber auch eine Frage dazu. Ich habe nämlich auch noch die Wahlunterlagen von äh, dem Direktkandidaten 139, aus dem Wahlkreis 139. Die ähm, AV war ja vor der Wahl des neuen Vorstandes und man hat mir gesagt, äh, da muss dann halt der alte Vorstand unterschreiben. Ja, also müsste ich ja wissen, wo ich die dann einreichen kann, dass der alte Vorstand oder Mitglied des alten Vorstandes das auch unterschreiben. Wie viele fehlen nochmal, ja? Äh, alle. Dann hast du morgen schon mal drei da. Drei? Ja, ich komme ja auch und dementsprechend. Ansonsten ist ja eh die Empfehlung, die Sachen halt irgendwie in der Berti zu parken, halbwegs, weil das irgendwie noch halbwegs zentral anlaufbar ist. Zumindest auch für. Gut. Wo, ja, ja, weiß, da dann da wo, wo in der, der Berti da? Genau, dann ist das ja für mich, <lacht> ist das sowas geklärt. Nee, meine Frage ist damit, aber sicher haben ja andere. Ähm, ich hätte gern Wahlkreise eine, ja sicherlich eine, auch das gleiche Problem, ne, Jens? Ich hätte gern eine generelle Regelung, wie da zu verfahren ist, damit man allen eine einfache Antwort geben können kann, an, an welcher Adresse was geschickt werden soll. Plus eins. Ja, das halte ich auch für wichtig. Ähm, Berti, weiß ich nicht, ob das so der richtige Ort ist, weil ich nicht weiß, wie da Unterlagen abgelegt werden, ob da nicht irgendwas dann verloren geht, weil irgendwer einen Haufen Papier wegschmeißt. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu unsicher. Ich, ich hätte wäre an lieber, der Stelle jetzt erstmal nur... Entschuldigung. Ja, mir wäre lieber halt ein Ort, entweder eine Postadresse oder eine Person, die sich darum kümmert, dass sie das sammelt und dann halt äh, auch einreicht. Der erste glaube ist ganz gut. Entschuldigung, mir ging es an der Stelle jetzt um die Sachen, die unterschrieben werden müssen. Weil in der, in der Berthe eben der Alex sitzt und äh, ich in Düsseldorf arbeite. Und da haben wir schon mal zwei von den alten Vorständen, die halt eventuell fehlende Unterschriften nachreichen äh, könnten. Und das sollte bei den meisten ja schon ausreichen, deswegen... Hm. Ja, dann bringt mir den Kram morgen alles mit. Ich sammle den. Wer in irgendeiner Form noch Unterlagen hat, die unterschrieben werden müssen, soll mir die zuschicken. Ich kümmere mich darum, dass sie unterschrieben werden. Also äh, ja. an deine Adresse schicken, pack An ich meine Wahlunterlagen. Richtig. kannst die Adresse auch gerne nochmal in, in, ins Protokoll reinschreiben. Kurze Zwischenfrage. Die Wahlunterlagen können aber auch von den Leuten vor Ort dann beim Zukunft, äh, zuständigen Wahlleiter, Kreis, was auch immer, eingereicht werden oder müsste das irgendwie vom Vorstand. Zentral. Nein, nein, vor Ort von dem in der Versammlung gewählten Vertrauens. Ähm, genau, Mann. genau. Das Mann. dachte ich mir doch. Gut, weiß ich Bescheid. Ja, ich werde die nicht behalten. Also ich schicke die nee, dann schon nee, okay. unterschrieben, wieder zurück, wenn ich alle Unterschriften habe. Wundervollstens, das ist gut. Das ist sehr gut. Paki. Hab eh eine Post um die Ecke, ja. Dann bringe ich dir die Sachen, die heute mit der Post reingekommen sind, auch direkt mit. War auch einiges bei. Mhm. Wo ja. sind denn die Unterlagen, die bis jetzt schon abgeschickt worden sind? Also ich habe auch schon von diversen Leuten gehört, ich habe meine Unterlagen abgeschickt, wo sind die denn? Das äh, hatten wir jetzt soweit über Twitter geklärt, kamen da ein paar Anfragen, das habe ich mit dem Karsten telefonisch gemacht, äh, zum Beispiel vom FITZ und noch jemandem. Äh, ja, die Leute kommen auf uns zu, äh, wir klären das, geben denen dann die Info, dass das an mich geht. Ich kann auch gerne noch mal eine Mail über die äh, NRW-Info schicken. Und die Landeslistenunterlagen habe ich jetzt gerade. Die, äh, Ja, da gab es ja noch die, die Mail vom Mabo, ne? Genau, Und daraufhin äh, hat er mir die heute übergeben. Die bringe ich morgen mit für die nötigen Unterschriften. Und dann gehen die schnellstens zurück zum Mabo. Okay. Gut, dann ist meine Frage geklärt. Dann gibt es die Antwort. Alle an Pakis Adresse schicken. Jo, super. Machen wir weiter. Hier haben wir was stehen. AG-Technik, Server-Ausrüstung, äh, Aufrüstung, Ausschreibung von einem Ticket? Äh, genau. Dazu sagen? Äh, da hat mich der Le mal vorher mal angerufen und der Timmy, da er schon mal da war oder jemand anderes der AG-Technik weiß sicherlich worum es geht. Es geht irgendwie darum, äh, noch einen zweiten äh, Server irgendwo an einem zweiten Ort zu platzieren für Backups. Ja, und zwar würde ich da mal ganz kurz, äh, ein, ähm, ganz kurz mal kurz was zu sagen, und zwar Es geht sich darum, einen zweiten Standort in Düsseldorf nicht im gleichen Rechenzentrum zu finden und dort eine Backup-Maschine hinzusetzen. Die Backup-Maschine ist nicht nur dafür da, um Daten zu speichern, sondern auch äh, um unsere eigenen Dienste zu überwachen, mit einem Monitoring-System unsere Dokumentation vorzuhalten und im Ausfallsfall von unserer Hauptinfrastruktur einzelne Dienste äh, provisorisch zur Verfügung zu stellen, dass man überhaupt in kleinen Weise arbeiten kann, ähm, sollte es im Rechenzentrum zu einem Schaden kommen, sei es durch Umwelteinflüsse, sei es durch was weiß ich, also sollten die Daten, die im Rechenzentrum auf unserer vorhandenen NAS gesichert werden, äh, nicht mehr verfügbar sein, wäre der komplette Datenbestand äh, vom Landesverband NRW futsch. Und deshalb geht es sich darum, dass wir eine Ausschreibung machen äh, für einen äh, Backup-Server, der diesen Spezifikationen oder ähnlich entspricht, oder vergleichbar. Und äh, dementsprechend wird auch eine Ausschreibung gemacht zum Thema Housing, also zum Unterbringen des Servers in einem anderen Rechenzentrum in Düsseldorf. Zur Ergänzung vielleicht, wir beschließen jetzt hier, wenn wir das abstimmen sollten, kein Budget. Es geht nur darum, eine Ausschreibung zu machen, äh, in der Hoffnung, dass sich halt darauf noch weitere Angebote finden. Die AG-Technik wird das dann dementsprechend auswerten und dann äh, kommt ein Antrag wegen Budget und wegen etc. Und dann äh, noch mal kurz äh, zum zweiten Punkt. Das ist die Ausschreibung Firewall. Ähm, es geht sich halt darum, äh, dass unsere Server aktuell nicht von einer Firewall geschützt werden, sondern die Dienste nach außen hin noch offen sind. Ähm, die, Dienst die Maschinen sind soweit abgesichert. Äh, trotzdem besteht äh, immer noch das Restrisiko, dass dort eingedrungen werden kann, dass äh, versteckte Ports geöffnet sind. Ähm, aktuell haben wir auch eine kleine Firewall des Herstellers. Ähm, bei uns im Rechenzentrum stehen, um halt äh, mit dem VPN-Tunnel drauf zu verbinden. Die kommt äh, spätestens mit dem Software-Update, was äh, im dritten Quartal 2013 kommt, an ihre Schmerzgrenze, da die Hardware auch schon älter ist. Das ist eine Spende gewesen. Und äh, deshalb brauchen wir unbedingt vor äh, unserer Hauptinfrastruktur eine etwas größere Firewall, um halt auch Intrusion Detection und Intrusion Prevention zu machen. Also Schutz davor, dass äh, fremde Leute bei uns in unsere Systeme eindringen. Darüber soll auch eine Ausschreibung gemacht werden. Okay, sind noch Fragen. ihr die Ausschreibung dann formulieren? Ähm, der Lebring wird das äh, in Zusammenarbeit mit mir, denke ich, mal machen. Ich habe ja die Ausschreibung schon mal so grob formuliert. Da müsste ja nur noch hier dieses Standardtext davor, Standardtext dahinter einmal dran gepackt werden. Dann kann das eigentlich auch raus. Das klingt doch äh, plausibel. Sonst noch Fragen? Diskussionen? Ansonsten ich. würde ich es einfach abstimmen. Ja, ich bin froh, dass wir das machen. Also, ich habe gedacht, sowas hätten wir längst. Sehr notwendig, glaube ich. Also äh, schickt ihr uns nochmal erneut eine vollständige Ausschreibungstext dazu oder äh, sollte sich jetzt jemand von uns darum kümmern, das entsprechend zu erweitern und dann selber rauszugeben? Hallo. Timmy. Ich, Wie bringt man? Bin ich jetzt angesprochen worden? Ja, ihr. Ja. Mir ist das gleich. Ich habe nichts dagegen, wenn man mir Arbeit abnimmt. Ja, wir haben halt alle ein bisschen aktuell Arbeit, aber äh, guten Ausschreibungstext werde ich noch hinkriegen. Okay, dann machen wir das so, schicken uns hinzu, wir schreiben das sofort aus, denke ich. Äh, Müssen wir das noch abstimmen? Werden. Müssen wir das abstimmen eigentlich? Gibt es da Einspruch? Ja, wir können es ja von mir immer abstimmen, dass wir es ausschreiben wollen, aber eigentlich glaube ich nicht, oder? Sagen wir mal so, gibt's Gegenstimmen? Nein. Also nicht von mir, sagen wir es so rum. Nee, von mir auch nicht. Sonst schreit auch keiner. Ja, dann machen wir das so, oder? Jo. Jo. Jo. Wunderbar, da haben wir das ja auch abgehandelt, ich finde das gut. Moment, da haben wir jetzt Beauftragung für Verdi-Veranstaltung. Genau, ähm, es geht darum, ich wurde zu einer äh, Verdi-Veranstaltung äh, Symposium zum Ur urheberrecht eingeladen in Köln. Leider kollidiert der Tag mit, äh, ja, mit ein, äh, ein paar anderen Sachen noch bei mir deswegen ich dann nicht teilnehmen kann. Und ich habe äh, mal ein bisschen rumgefahren bei unserem Kandidat und Markus hat sich bereit, erklärt da teilzunehmen. Und ich würde ihn beauftragen, damit er die Reisekosten dementsprechend abrechnen kann. Dabei geht es halt um ja äh, Erarbeitung von Positionswertungsmodellen, kreativen Verhalten im Netz, bla bla bla. Äh, anschließend Podiumsdiskussion, äh, Erarbeitung in Expertengruppen etc. etc. Äh, wichtiges Thema für uns, denke ich, und es äh, geht jetzt hier nur darum, dass wir den Markt zu hinzufahren, damit er das dem dementsprechend abrechnen kann. Jo, sind da äh, Fragen, Gegenstimmen, was. Nein, nicht Gegenstimmen, müssen wir abstimmen. Äh, Fragen, Diskussionspunkte etc. Gehen wir zu mehr die Veranstaltung. Warum nicht? Ja, die Veranstaltung scheint sich wohl relativ offen zu gestalten. Also, die äh, Webseite selber läuft unter kostenloskreativ.de. Ich habe auch schon auf Twitter wahrgenommen, dass ein paar fernere äh, Vereine und Gruppierungen, die äh, p tendenziell unserer politischen Meinung nach vorher Verbreitung von äh, kreativen Inhalten relativ nah sind, dort auch teilnehmen wollen. Also, ich äh, denke, das ist eine ganz sinnvolle Sache. Ist Zusagen ja ist bisher leider nur von den Linken bisher erfolgt, aber soll hoffentlich noch äh, größer aufgefahren werden. Ist hier was für äh, Veranstaltungen, die unseren Zielen eher tendenziell wohlgesonnen ist, äh, so ich so einschätzen kann. Von daher. Ja, okay, ich wollte es nur einmal angesprochen haben. Gut, dann stimmen wir das so ab, ja. Fein Ali. Dafür. Jens? Carsten. Yep. Mhm. Daniel. Ja. <lacht> ich bin auch dafür, Paki. Parki ist gerade nicht da, ist er so, noch weg? Ach, du bist klar, auch ja. da. Gut. Steffi? Auch dafür. Okay, ja. nur zur Info gilt mh, als Ja oder als Nein. Bei Carsten gilt das als Ja. Okay. Dann ist der Markus hiermit beauftragt, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Das regelst du dann aber, Daniel, oder? Ja, klar, ja. Schön. Jetzt hat Ah, die Steffi hat gerade eine kurze, hat einen Punkt eingefügt. Kurze Diskussion zum Thema Laptop für die Schatzmeisterei äh, wegen. Nee, ist jetzt wieder raus? Hilfe? Was habt ihr vor? Ja, um also ah, 34. Okay. <lacht> oh, Entschuldigung. Kein Ding. Kannst du gerne vorziehen, das war jetzt nur formal fu. Ja, entscheidet euch. Ich bin da offen. Nein, mach jetzt. <lacht> Ich bin noch ganz schnell, äh, weil letzte Woche nach meinem Aufruf... Äh, Wollen wir eben leider, sagen für die Aufzeichnung, worum es geht? <lacht> es geht um eine quasi FAQ-Portal und äh, Webseite und Wiki-Portal und wie auch immer. Und da äh, letzte Woche leider relativ wenig Rücklauf gekommen ist. Dazu nochmal die Bitte. Wenn ihr, da wir das jetzt alles ja versuchen, äh, neu zu organisieren, neu aufzustellen oder die Informationen auch alle zu aktualisieren... Äh, Wenn ihr so Fragen habt von wegen, hey, äh, wo finde ich äh, Formular X? Äh, was muss ich tun, wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, Reiskosten abrechnen möchte? Wer ist zuständig für irgendwas? Äh, also alles, was in die Richtung äh, geht, würden wir auch gerne mal auf dem Portal und auf, dem, äh, auf der Webseite vernünftig aufbereiten. Gegebenenfalls im Zusammenfass. Und äh, ich würde einfach gerne da Input wünschen, so von Mitgliedern, Einfach nach Motto häufig gestellte Fragen, also ne, alles in der Richtung, was irgendwie kommen könnte, was ihr häufiger sucht, äh, bitte mir zusenden, damit ich das entsprechend verarbeiten kann und damit ihr das äh, ja, vernünftig aufbereiten können insgesamt. Weil die ganzen how und sowas, die ja bisher bereitstehen, sind alle halt total überhaltert und äh, da gibt es sicherlich viele häufige Fragen, die immer wieder aufkommen und äh, wäre schön, wenn ihr mir die zukommen lassen könntet. Was passiert bei dir im Hintergrund? Wirst du gerade abgeholt, das klingt so. <lacht> Nö, nee, der ist von Neues, aber nicht ich. Ja. Ich habe da noch eine Ergänzung zu, was da Daniel sagt, weil wir ja parallel äh, auch vom Schatzmeisterteam natürlich daran arbeiten, ähm, da Hautos ähm, zu erstellen zum Thema Reisekosten, zum Thema Finanzanträge, Rechnungen einreichen etc. Da wird äh, gerade ganz fleißig an äh, Wiki-Seiten gearbeitet und solche Sachen. Ähm, ja, das einfach nur als Ergänzung dazu. Nicht, dass wir die Sachen dann doppelt haben. Nee, äh, schießt mir dann trotzdem mit darüber. Es geht ja darum, äh, ich verfolge die Sachen, dass wir die auf unseren Hauptportalen auf jeden Fall auch zur Verfügung stellen. Also äh, auch wenn wir so doppelt dann haben, <lacht> was soll's, doppelt hält besser. Aber äh, trotzdem geht einfach darum, einfach so die, die häufigsten Sachen und häufigsten Anlaufpunkte mal, mal vernünftig zu klären, einfach. So, ja, oder, oder oder auch in Richtung, wie stelle ich Anträge an den Vorstand, wie stelle ich Anträge an den Landesparteien Einfach alles, was so oft stoppen kann. Muss das so ausführlich jetzt hier sein? Sorry. Gut. Dann haben wir als nächstes, ja, den Laptop. Genau, ich äh, habe da erfreulicherweise heute mit äh, Timmy kurz zu so gesprochen, zu diesem Laptop, was wir fürs äh, Schatzmeisterteam brauchen, damit wir halt äh, ganz schnell jetzt auch die Spenden einbuchen könnten. Um, es stand ja kurz zur Diskussion, ob wir das ähm, Parteilaptop ähm, von Claudia für kurze Zeit äh, leihen, weil da eben Sage und VPN bereits installiert ist, ähm, was aber halt aus technischen Gründen nicht funktioniert, äh, weil Claudias ähm, privater Rechner eben defekt ist und sie das Laptop jetzt zum Arbeiten braucht. Ähm, Timi sagte, dass er das eventuell bereitstellen kann bis morgen. Was für mich jetzt eine Schwierigkeit darstellt, was passiert, wenn das eben nicht möglich ist und äh, können wir dann eben für die Schatzmeisterei für zwei Wochen dann doch auf Cloud das Laptop zurückgreifen. Ich habe mit Tim heute auch gesprochen. Ich hatte das auch per Mail geschickt. Er guckt sich meinen Laptop Morgen an. Ich bringe das von der Partei auf jeden Fall mit. Im Zweifel lasse ich das dann in der Bärti, je nachdem, was mit meinem Läppi dann ist, dann habe ich ein paar Tage halt keinen Bunkerzugang. Arbeiten kann ich im Zweifel auch über den Rechner von meinem Mann. Das ist dann halt nur eingeschränkt. Das müsst ihr dann entscheiden. Bunkerzugang geht dann runter von dem Laptop. Ich wollte sagen, da sind ja noch Zugänge zu anderen Sachen drauf, die müssten dann äh, geschlossen werden. Der Rechner ist in meinem Haushalt und ähm, da werden keine Zugänge geöffnet ohne irgendwie meinen Blick. Ja, also ja, wenn, du die, wenn du die Passwörter da rauslöscht, reicht das ja. Weil die gleichen Zugänge sind ja auch auf meinem Rechner, wo aktuell auch mitgearbeitet wird. Also ich will sicherstellen, dass kein, kein Zugriff passiert auf die Daten auf bunker. Das ist der Hauptgrund. Genau. Ja, also das ist ja gewährleistet. Also an. wie gesagt, äh, es wird unter meiner Aufsicht gearbeitet. Wenn wir hier buchen und wir buchen, wir äh, arbeiten nicht am Bunker, ähm, da braucht sich niemand Sorgen machen. Ja, wichtig ist halt, dass es das jetzt äh, gelöst ist. Wenn Claudia parallel dazu äh, halt weiterarbeiten kann, dann macht das. Und wenn nicht, dann äh, hoffe ich mal, dass Timmy da schnelle Lösung bereitstellt. Also meine favorisierte Lösung ist das Thema, die mir das schnell bereitstellen kann. Ja, okay, das ähm, ja, ist von uns allen favorisiert. Da braucht man nicht drüber sprechen. Weil Claudia ist teuer. Also, ne, ist wertvoll, sagen wir so. Uns lieb und teuer. So kann man es jetzt auch formulieren. Also mir ist das egal, entscheidet ihr das. Es ist halt nur, wenn ich dann ein paar Tage nicht auf den Bunker zugreifen kann, dann ist halt eben so. Lösung 1, Timmy macht den Rechner fertig, wenn alles klappt. Lösung zwei, dann nehmen wir halt erstmal für ein paar Tage dein, bis es dann wieder andersrum funktioniert. Mhm. Alle einverstanden? Ja, jo. klingt logisch. Gut, ähm, dann sind wir damit durch. Jetzt haben wir im äh, Pad nichts mehr stehen. Möchte noch jemand ein NÖ-Teil? Äh, ähm, oder hat noch jemand was? Ich was ankündigen, das wollte ich jetzt gerade kurz. Was, was ankündigen kann. wollte ich gleich auch noch kurz. Und ähm, dann zur offenen Runde bitte. Ja, Moment, <lacht> würd, Moment, Moment, eben. Da sind wir noch würd, nicht. Würde ich nicht gern in der öffnen, offenen Runde machen, sondern auch noch mit ins Protokoll für die Leute, die sich das nachher anhören. Ähm, am 15.06. findet in Düsseldorf eine Demonstration statt. Ich habe jetzt aktuell keine Webseite oder irgendwas gefunden, ich habe nur ein Flugblatt, das habe ich gestern in der Kneipe gefunden in Düsseldorf und zwar ist das eine Demonstration gegen Bevormundung und Entmündigung von Wirten und Gästen, gegen Rauchverbot in Festzelten und bei Brauchtumsveranstaltungen. Das wird organisiert von privaten Kneipiers und Gastwirten und Schützen und Karnevalsvereinen in Düsseldorf. Da soll dazu aufgerufen werden, halt am 15.06. um 12 Uhr auf der Wiese beim Apollo sich zu, zu sammeln und dann zum Rathaus zu laufen. Und äh, ich möchte euch dringend alle dazu aufrufen, das möglichst zu verbreiten, auch äh, an die Kneipiers und Gastwirte in ganz NRW, weil ihr erinnert, erinnert euch an die Diskussion zum Thema Rauchverbot. Die äh, Kneipiers leiden im Moment alle darunter und äh, wir haben uns in dieser Diskussion damals eindeutig äh, für eine Lösung unter Einbezug der, der äh, Interessenlage der Wirte äh, ausgesprochen. Wir haben ein Positionspapier zum Thema E-Zigarette. Wir haben auf die Shisha-Clubs aufmerksam gemacht. Es gab einige Blogposts aus der Fraktion und äh, ich würde versuchen, Ähm, unter anderem den Markus Bahnhoff und den äh, Kai Schmalenbach da hinzubringen, dass der da irgendwie eine Möglichkeit hat, eine Rede zu halten oder so. Ähm, haltet euch den 15.06. bitte frei und kommt alle nach Düsseldorf, dass wir da richtig ein Medemi machen. Ja. Ähm, trotzdem noch mal die Frage, will gleich irgendjemand einen NÖ-Teil beantragen, den wir noch machen müssten. Ansonsten hat der Frank Grinder gerade noch geschrieben, dass er noch zwei sonstige Punkte hätte. Ich hätte gerne so eine Minute auch Ende. NÖ. Ja, äh, wie gesagt, wollen wir dann die sonstigen Punkte von Frank nach dem NÖ-Teil machen oder wollen wir das vorher behandeln? Macht das doch vorher, dann brauchen die anderen nicht warten. Okay, Frank? Hallo, was hast denn du zu sagen? Guten Abend. So, habt ihr den oberen. Warum geht das hier nicht der Reihenfolge nach? Weil Goxi mhm. schon relativ lange oben im Sprechenraum ist. Danke, ich habe zwei kleine Dinge. Der Pad Link ist Uralter, beziehungsweise von der Pad Light Instanz. Das Pad wird nicht genutzt, das bitte ich zu ändern. Und wo bleibt die Ausschreibung? Wenn ich sie verpasst habe, bitte ich die Nachfrage zu entschuldigen. Wo bleibt die Ausschreibung für Mumble Admins und Moderatoren? Ja, Thema Beauftragung sind wir noch dran, äh, sollten wir nächste Woche bis zur Vorstandssitzung nächste Woche alle zusammen haben und dann äh, auch das Thema äh, Mumble Admins da mit reinnehmen. Das ist ein bisschen umfangreicher, weil wir da nicht nur die Beauftragung, äh, sondern noch mehrere andere äh, neu prüfen. Ist aber nicht vergessen worden. erinnert haben. Ja, ja, ja, haben wir nicht vergessen. Jens und ich sind da dran und äh, das wird mit Sicherheit morgen auch nochmal Thema sein. Dann äh, darf jetzt der Frank wieder nach oben kommen. Uh, hi, erzähl. Äh, die oberen Links, ich habe sie eben gepostet, seht ihr auch, ne? von 22 auf 24. Es geht um zwei Punkte am Nein. Nö, muss du wenn schon an den Baum schicken. So, es geht einmal um eure Sitzung vom 16.05., da hattet ihr das Thema mit den Direktkandidaten, wo ein äh, Alternativantrag von Carsten gestellt worden ist bezüglich ein Budget für jeden Direktkandidaten zu stellen. Da sollte ein Finanzantrag ausgearbeitet werden. Ich wollte gerne wissen, da die Wahlkampforga dazu noch nichts sagen konnte. Was ist Stand der Dinge? Gibt es ein Budget? Gibt es keins Budget? Oder wann wird das von euch beschieden? Sobald Wir wissen, ob das, was wir da vorgeschlagen haben ein Budget, ich glaube es waren 100 Euro, Äh, machbar ist für 65 Direktkreiswahl, äh, also für äh, 65 Wahlkreise. Ja, aber dafür müsste ja erstmal ein Antrag gestellt werden, damit man darüber diskutieren kann und Steffi Bescheid weiß. Man kann auch vorher diskutieren, dann den Antrag stellen. Also in dem, in dem ähm, Themenpunkt steht drunter, Jens würde das gerne durchrechnen und dann einen ähm, Budgetantrag stellen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir da noch nichts durchgerechnet haben. Ich habe zwar auch immer mal wieder noch Anfragen bekommen. Äh, was würde ich gerne durchrechnen? Sorry, ich musste gerade kurz in die Porzellanabteilung. Ähm, Plakate für Direktkandidaten. Da äh, war die Überlegung, dass wir mal durchrechnen, was es kosten würde, ungefähr für ein gewisses Kontingent für jeden Wahlkreis äh, halt zu budgetieren. Nein, Ah ja, stimmt. Und das wollten wir eigentlich durchrechnen, das haben wir aber noch nicht geschafft. Da wäre ja eh die Frage, was kosten denn jetzt zum Beispiel, ja wenn es um Plakate geht, äh, ist das überhaupt möglich? Ähm, es, müssen nicht ja. eine bestimmte Anzahl abgenommen werden etc. Moment, Moment es war diese Diskussion habt ihr lange genug geführt, es ging danach zum Schluss darum, dass jeder Direktkandidat eventuell ein Budget, was zur freien Verfügung ist, wo sie er sich Visitenkarten, Flyer, Plakate oder sonst was bestellen kann für ja, ja was dann wiederum zentral dann natürlich irgendwo organisiert wird. Gut, äh, ja, darüber, darüber sollten wir diskutieren und das Ganze dann mal irgendwann beschließen. Äh, bin ich dafür? Äh, vielleicht noch mal genauer drüber, aber es ging ja nicht nur darum, einen, einen Zuschuss einfach an alle Kreise, Wahlkreise zu geben, nochmal. Mit dem, die quasi machen können, was sie wollen. Meinetwegen dann auch äh, direkt Direktkandidatenplakate drucken. Äh, um mehr hieß halt nicht. Nur den genauen Betrag müssen wir einfach nochmal ausformulieren. Stellen wir fest, wir haben das auf dem Schirm und werden es diskutieren. Gut, danke. Äh, der, zweite, der zweite Punkt kann ich direkt weitermachen. Da steht Schirm und Tische. Du meinst die Bestellung der gleichen wahrscheinlich, ne? Äh, Nee, es, es geht jetzt um kurz was anderes. Ähm, es war A, die Bitte ähm, von Steffi. Das ist der Finanzantrag, der am 13.02. damals beantragt worden ist. Du hattest in der letzten Vorstandssitzung gesagt, dass angeblich du neue Angebote und sonst was einholen möchtest. Muss. So. Was für ein Finanzantrag? Sorry, ich habe die Links nix. Ich kann so nicht protokollieren. Und äh, Frank, lass die Wertung aus deinen äh, Kommentaren. Angeblich brauchst, kannst du dir einfach streichen. Nein, das hast du so im, Proto ist so im Protokoll letzte Woche festgehalten worden. Frank, ich brauche eine Ticketnummer oder sonst irgendwas. Ich kann da, was soll ich jetzt ins Protokoll schreiben? Finanzantrag aus dem Februar, angeblich. Mir geht es einfach darum, Ich brauche einen Betreff. Ja, das wird er dir nachreichen. Und Frank, ich werde nicht angeblich in irgendeiner Diskussion sagen. Wenn ich irgendwas sage, dann ist das so und da sage ich nicht angeblich. Angeblich ist eine Wertung von Ach, dir. Carsten, ja, la lass, lass, mich lass, bitte lass mich bitte zu Ende ausreden. So, es gibt ein Ticket 73826, wo auch die Anforderung der einzelnen LVs ist. So, ich habe auf das damalige Angebot, habe ich nochmal nachgehakt, was damals gestellt worden ist. Das Angebot ist immer noch gültig, die Dinger sind immer noch zu den gleichen Konditionen lieferbar. Und ich möchte gerne nur, dass A, die ganzen anderen LVs oder KVs, die die damals verloren haben, ihre Tische noch vor dem Wahlkampfbeginn bekommen. Und möchte gerne, dass sofort die Sachen in Auftrag gegeben werden, samt der kv bestellungen die normalerweise beantragt worden sind. Ja, das ist sehr interessant, Frank. Wie ich dir letzte Woche schon gesagt habe, ich habe die schriftlich angefragt und habe auch mit denen telefoniert und die haben mir gesagt, sie werden antworten. Haben sie aber nicht gemacht. Wenn sie dir antworten, ist das super. Mir haben sie nicht geantwortet, Frank. Und ich lasse mich nicht von dir irgendwas unterstellen, in keinster Weise. Wir sollten auch bei den Fakten bleiben. Ähm, wenn das möglich ist, die Dinge zu bekommen, darum ging es einfach, dann sollten wir einen Weg finden, dass wir die schnellstmöglich bestellen, damit wir halt vom Wahlkampf auch die Dinge ausliefern können. Die haben ja auch noch einiges an Lieferzeit und äh, es wäre ja schade, wenn wir dann da stehen und das nicht haben. Ja, gut. Also wie das gesagt. Das war eine rein organisatorische. Also ähm, ich möchte auch, also lasst uns sachlich bleiben und äh, das Emotionale so ein bisschen außen vor lassen, dann kommen wir weiter. Genau, okay. Ich hatte gerade gesehen im Chat, der Unterstrich hatte eine Wortmeldung. Hat das noch? Hallo? Einen wunderschönen guten Abend. Nur eine ganz kurze Frage an all die Vorstandsmitglieder, die sich doch nicht gemeldet haben. Wie lange denkt ihr, braucht ihr noch, um diesen kleinen Text für die Vorstandsseite zu schreiben? Wer ist das denn noch? Ja, Wie viele fehlen denn noch? noch? Ich, die ich, Hälfte der ich will jetzt hier keine Namen nennen. Jeder, der sich angesprochen fühlt, äh, wäre super, wenn es irgendwie zeitnah einfach mal drei Sätze über die Person, inklusive ein, zwei Eckdaten. Ich hatte ja einen Rohentwurf geschickt. Äh, ausfüllen und zuschicken. Danke. Okay. Ich habe das nur Ticket hier auf dem Schirm. Ich hätte morgen noch mal sowieso einen Kommentar reingeschrieben, um euch zu treten. <lacht> <Das war's. Deine lacht> du sprichst aber jetzt nur von den neuen Vorstandsmitgliedern, ja? Richtig, deine Anmerkung. So. Super, danke. Die, die Anmerkungen hatte ich, die werde ich dann noch entsprechend einpflegen. Äh, wobei von Carsten hatte ich auch in der alten Seite, soweit ich weiß, keinen Text. was Also wenn okay. Carsten einfach noch mal ganz kurz ein, zwei Sachen dazu schreiben, wäre das super. Und damit bin ich auch schon wieder weg. machen wir morgen okay. bei Nee, edu du weg bist, kurz noch eine Frage. Ähm, es, wir wurden schon äh, angefragt, mehrfach Wegen ähm, dem Startseitentext im Vorstandsblock und mir wurde gesagt, dass du da Zugriff drauf hast, richtig? Richtig. Es ja. das das haben, haben aber auch noch einige mehr Zugang drauf und äh, ich kann nachher noch mal gucken und euch gegebenenfalls aus dem Vorstand die, die ich vergessen habe einzutragen, nachtragen. Das und denkt bitte noch an den Zugang für das neue. Ja, sobald ich irgendwann zwischen meinen 47.000 äh, Piratensachen heute Nacht noch Zeit schaffe, mache ich das auch noch. Super. Äh, der Alex hatte auch reingeschrieben, dass er was sagen möchte. Sag was. Ja, ich habe hab eine Frage. Und zwar, ich suche die angeschafften äh, Kladden mit den juristischen Kommentaren zum Kommunalwahlrecht. Der Fitz oh. hatte die angeschafft und ich würde gerne wissen, die wo die, erst, die sind. Die hat, erst, okay. ja. die hat der Christian mir gegeben und die sollte ich irgendwie noch in die Bärte bringen. Ich habe es aber bisher noch nicht geschafft. Das wäre super. Vielleicht ich mache ich das morgen, bevor die Leute alle kommen. Du hattest gerade auch was reingeschrieben wegen des Kalenders. Und der Inter ähm, Ja, genau, Infostände. Ähm, also, es gab, äh, es gibt ja jetzt wieder zunehmend Infostände. Es wäre schön, wenn der Vorstand nochmal erinnern könnte, dass aus Versicherungsgründen die, Vor äh, die Infostände halt im Wiki eingetragen werden sollten, weil nur dann hoffe, sind die Leute auch haftpflichtversichert und, ähm, ja. Da hat die Vaku ja heute eine Mail auf die äh, NRW-Infoliste geschickt und ich habe es auf dem Schirm. Ich werde jetzt noch mal dann, äh, die Chrissy hatte ja schon mal eine so wunderschöne Mail vorformuliert und die werde ich jetzt wieder regelmäßig da mal auf die NRW-Infoliste posten. Ich setze mir den Hut mal auf. Okay, Ja, also der, danke, Maja, das wollte ich auch nur gesagt haben. Tschüss. <lacht> ähm, der Packbot steht jetzt ziemlich lange schon genau, in der Liste. Genau, das hab ich Ich habe mir gerade da mal so eine schöne Liste gemacht. Der ist jetzt als nächstes dran. Bitteschön. schön. Äh, ja, dankeschön. Äh, Im Grunde habe ich nur eine Sache. Ich möchte mich bei Claudia bedanken äh, für das äh, Eintragen unserer Anträge in die TO, obwohl sie erst heute gekommen sind. Vielen Dank. Immer gerne. gerne. So, EIS11. Ja, ich wollte auch noch mal ganz kurz, ähm, wir hatten das jetzt ähm, gerade besprochen mit den Schirmen. Ich würde aber gerne noch vielleicht mal ähm, ein, ein, eine weitere Vorgehensweise dazu festhalten, wie wir da jetzt weiter vorgehen wollen. Ich äh, spreche mir morgen, morgen nochmal drüber, weil ich eigentlich die betreffenden betreffende Tickets und die betreffende Aufstellung hatte ich an Christian übergeben, nur der heute nicht da ist, äh, ist halt doof. Äh, nein, es geht jetzt nur um diese Schirmgeschichte. Ja, manche. Aus den anderen LVs und so. Es geht nur um die Bestellung. Carsten wartet noch auf die so, Antwort okay. äh, des Lieferanten. Und, äh, soweit ich das, soweit Frank mir das gesagt hat, hat er eine Antwort bekommen, dass die halt noch zu den Preisen zur Verfügung stehen. Das muss jetzt einfach nur bestellt werden. Ja, wollen da Er gibt die Sachen her einfach, schick sie mir so zu. Deswegen bist du morgen in, auch in der Berti? Nein, ich bin morgen, äh, im Wohnzimmer von Paki. Ja, besteht denn die Möglichkeit, dass du vorher kurz vorbeikommst? Ich also bin ja morgen in der Berti, nehme ich das mit und gebe das dann. Ich bin morgen weiter. auch in der Berti, also insofern, das kriegen wir hin. Ich bin morgen auch in der Bertie, weil ich die Dinger da rüberbringe. Yay, das ist gut, wir kriegen das hin. So, ist noch. Was? Ab wann seid ihr da? Also, ich bin ab 13 Uhr, weil ich mich dafür das Foto-Dingens eingetragen habe. Ich esse ich gegen so 15 auch, Uhr oder sowas. Äh, ich denke auch eher 15 Uhr, dass ich halt rechtzeitig wieder da bin. Cool, dann kannst du mich ja mitnehmen, Paki, <lacht> falls du mit dem Auto Klar, fährst. Ja, wir fahren yeah. dann auch so, dass ich den Ali noch am S-Bahnhof Beresheim dann abhole. Cool, äh, aber das ist ja jetzt voll am Rande und voll Insider und so. Äh, gibt's noch Sonstiges? Äh, sonst hatte ja der, äh, wer hatte ein, ein Ölteil? Daniel hatte einen beantragt und den genau. können wir dann kurz abstimmen. Ja, da ist noch der Markus. Ja, ich würde gerne noch mal kurz wissen, äh, wie der Stand der Streumittelbestellung ist. Ich hatte nur in den letzten Wochen mal gelesen, da soll was geliefert werden, aber. Ich weiß nicht wie viel und was und ähm, der Daniel sagte gestern auf dem Stammtisch, Äh, der Vorstand hätte vielleicht noch gerne so Eingaben, was bestellt werden soll, aber irgendwann müssen wir mal in die Pette kommen, glaube ich. Glaub ich. 30.000 30 Image-Flyer liegen in der Berti, 15.000 Fracking-Flyer liegen in der Berti, Kulis kommen nachgeschoben, Kompass und die andere, der Kaperbrief liegen da drin. Plakate sind bestellt oder werden bestellt, 35.000 Stück, Motivwahl läuft gerade. Und Ausschreibung, ähm, Lagerhaltung, Für berti ist gelaufen soweit ich weiß leider ohne ergebnis da müssen wir noch mal ran und ja also, habt ihr denn noch ein budget vielleicht für feuerzeuge flummis mit logo und so weiter und so fort Ä ähm, was ich jetzt noch hinterher schiebe jetzt dieses wochenende sind die aufkleber die sollen noch hinterher und ähm, feuerzeuge ist im moment noch das problem dass wir sie so nicht verschicken können immer noch nicht weil sie nicht in die Bestimmungen passen. Die könnte man nur den zentral irgendwo ablegen. Das, das würde gehen. Äh, Flummis waren bisher nicht im Fokus. Kurze Nachfrage dazu. Also die Sachen sind jetzt im Lager drin. Äh, ab wann dürfen die in welchen Stückzahlen an wen rausgegeben werden? Das Zeug ist zum Verfeuern vor dem Wahlkampf. Das heißt, äh, die Flyer sind für die Infostände. Rausgegeben werden sie sofort, wenn wir jemanden haben, der sich dafür verantwortlich zeichnet, die Sachen rauszugeben und vor Ort ist. Okay, und was? Wissen die Kreise schon, dass wir das haben und dass wir das rausschicken werden? Oder wollen wir die noch irgendwie informieren, dass sie da nicht jede Woche jetzt irgendwer anfragt, was wir schon das haben? Schon. Wie informieren sie noch? Schön. Darb, Darb ich wann und wie? Das informieren wann und wie machen wir das? Will keiner was sagen? Ich wollte gerade fragen, bin ich rausgeflogen? Hört man mich noch? <lacht> Nein. Doch, man hört dich. So, okay, aber die Frage steht immer noch offen. Wer hat einen Überblick und möchte informieren? So. Also, habt ihr denn mittlerweile einen Schlüssel, euch überlegt, wie ihr die Sachen verteilen möchtet oder möchtet ihr die auf Zuruf verteilen oder wie wollt ihr das denn machen? Also, ich kann euch ja, wenn ich da arbeite, in der Beratier eine Menge abnehmen. Aber. Ich weiß Der Schlüssel ist ganz einfach, das Zeug, was an Infoständen benötigt wird, wird rausgegeben. Das ist kein Schlüssel. Das heißt, das ist wirklich für die Infostände da, um raus, rauszugehen und äh, Material zu verteilen. Das ist nicht der direkte Wahlkampf, der kommt noch. Also was nachgefragt wird, wird geliefert? Ja, natürlich. klar. Haben wir ein Versandbudget dafür, falls jemand das nicht persönlich abholen kann? Ja, das ist immer noch offen, das ist immer noch das Budget, was äh, auch hier für Mühlein galt. Okay, und äh, hast du in Mülheim noch äh, Kisten oder müssen wir die noch besorgen? Nee, habe ich noch, aber die können wir auch günstig besorgen. Aber die kann ich auch erstmal rüberbringen, die wir noch haben. Okay. Ähm, Port müssten wir dann selber irgendwie vollstrecken. Äh, ja, das äh, habe ich immer über ähm, Steffi dann abgerechnet. Okay. Sind dazu noch Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage. Ähm, wie sollen die Kreise das jetzt beantragen und wie werden die darüber informiert, dass äh, was vorhanden ist? Beantragt wird es über den resetteten Shop. Da wird dann derjenige halt der Verwalter sein. Also derjenige, der der Verwalter ist, wird da der Admin sein und das wird darüber ganz normal abgehandelt. Das heißt, die Sachen, ich habe jetzt auch lange nicht mehr reingeguckt, die Sachen stehen jetzt im Shop drin. Man konnte den Link jetzt äh, über die Info mal schicken. Hier, Leute, das haben wir. Guckt rein, bestellt und äh, dann wird es schnellstmöglich rausgeschickt. Nicht, nicht heute, äh, wahrscheinlich Anfang nächster Woche wird das soweit sein, ja. Wunderbar. Okay, ich, ich habe noch einen Punkt und zwar wollte ich uns in Erinnerung bringen, dass wir bald die Gamescom haben und wir da auch in die Planung treten sollten. Worum geht's da genau? Also, wir hatten jetzt auch noch Wortmeldungen aus dem, äh Okay, dann nehmen wir mal den Rafnix. Ja, Moment mal, der der C, DC6JGK wollte den Daniel sprechen. F könnt ihr euch da irgendwie kurz schließen? Ich gehe hier irgendwie so ein bisschen nach der Reihenfolge, wie ich sehe. Wir können im Grunde meinen nö teil auch öffentlich machen, äh, wenn jetzt ja. kein anderer ein NÖ-Ding hat. Nö. Ähm, ja, erzähl mal. Oder, oder wollt ihr also das selber mal. miteinander besprechen? Ja, gehen rein, formell, geh mir formelle Sache einfach. Ähm, wenn Claudia Schriften vom LSG oder BSG und sowas bekommt, so wer, wohin sollen die zugestellt werden? Ich würde jetzt kacken dreisterweise sagen, äh, mir zu, zustellen, weil ich ja die meisten Kram vom LSG und BSG aktuell handle. Finde ich gut. Ich bin dafür. Das war denn ein Ölteil? Ja, <lacht> ich war mir eben unsicher. Ich bin da mal, ich habe da immer direkt so ein so ein Riesenschrank im Kopf wenn so um ein Landeschießgerät und sowas geht ja aber das können wir ja so machen äh, genau der DC 6 J äh, die ähm, ach, ach der Gero ich hab doch keine Ahnung ich, ich twitter nix und äh, so äh, ich hör mal äh, wollt ihr jetzt mal noch was besprechen wollen wir das öffentlich machen müssen wir da oder wollt ihr euch kurz schließen wann ihr euch wo trefft ich weiß nicht, was so von rasender Relevanz ist. Es geht nur darum, dass wir die Arbeit nicht doppelt machen für das Wiki- und FAQ-Zeug, was eben schon mal Thema war. Weil für die Schatzmeisterei habe ich mir den Hut da aufsetzen lassen. Hm, das oh. klingt logisch. Schließt ihr euch da kurz? Ja, aber das könnt ihr jetzt auch außerhalb der Sprechstunde machen. Genau, ja, kann man auch ja. simpel machen. Das, was ihr habt, schickt mir einfach, weil es geht darum, die ganzen FAQ-Sachen direkt auf dem Haupt-Wiki-Portal, was wir haben, und gegebenenfalls auf der Website zur Verfügung zu stellen und ja. Und die Sachen müssen halt erstmal verfasst werden. Das ist doch jetzt kein Inhalt dieser Sitzung. Ja, okay. Ja, okay ja. Gut, okay. Dann der Jamie. Super, danke. Ähm, erstmal guten Abend und ähm, gestern kam bei uns in der Vorstandssitzung auf mit den Plakaten. Habt ihr da schon irgendwie eine Übersicht, äh, viele, eine einzelne Gliederung von euch bekommt? Nochmal bitte. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Welche Vorstandssitzung? Unsere von KV Köln. Okay, ähm, spezifizier das das nochmal. Du meinst die Wahlplakate? Ganz genau. Also wie viele davon jede, eine oder eine Gliederung davon bekommt. Ob wir einen Schlüssel haben. Haben wir einen Schlüssel? Äh, weiß ja. einer Bescheid, wer welche Plakate in welchen Kontingent ja, bekommt? Ja, ja, ja du, ja. Alex. Ja, also ich habe, äh, war ja heute in der Bearties ausgegangen war auch da, wir hatten darüber gesprochen. Äh, der Schlüssel wird anhand der Umfrage. Äh, äh, nochmal ausgearbeitet, also ähm, da haben ja jetzt auch schon viele daran teilgenommen, so ist das auch relativ repräsentativ das Ganze. Ähm, es wird acht Motive geben und ähm, die werden dann nach äh, dem Schlüssel, den bestimmten Lagerbereichen dann äh, zugeordnet. Die Lagerbereichen derjenigen, die an der Ta die weg, teilgenommen ich? haben, äh, werden das äh, wahrscheinlich gesehen haben, wird es äh, bis zu zehn Stück in Nordrhein-Westfalen geben. Und dann wird man da schauen, was an welche Kreise dann auch an Plakaten zur Verfügung gestellt wird. So, Jamie, ist damit ja eine Frage beantwortet. Ja, mal super. Ich danke euch. So, dann komme ich nochmal zurück zu meinem Thema, und zwar der Gamescom. Wir sollten da schleunigst mit der Planung schon mal anfangen und auch mal schauen, wer den Hut dafür bekommt. Weil im Moment wird da in KV Köln, soweit ich das im Gamescom-Pad gesehen habe, rudimentär dran gearbeitet. Aber da es eine wirklich große und wichtige Zielgruppe für uns ist, sollten wir nicht so einen Reinfall haben wie letztes Jahr. Deswegen meine Findest Bitte... Von der Gamescom oder von der RPT? Gamescom. Von der Spielemesse. Die ist aber noch ein paar Monate hin, oder? Ja, aber die Planung sollte trotzdem frühzeitig damit beginnen. Okay. Bloß, dass wir das eben im Hinterkopf behalten und auch nicht vergessen. Auch was die Materialbeschaffung angeht und äh, die Beauftragung, wer den Hut aufhat, diese ganzen Dinge. Ähm, ein Teil davon wird sowieso äh, die Yuppies übernehmen. Aber für mich ist es halt wichtig, dass wir das auf dem Schirm behalten und es kein Reinfall wird. Gut, das war's eigentlich zu dem Thema. Wunderbar. Ich noch zwei ja. Sachen anzumelden. Zum einen für nächste Woche Dienstag, da wird wieder die Mumble Coco sein, die diesmal die liebe Maya moderieren wird. Ähm, ein Aufruf sozusagen an die AKs, da schon hinzukommen. Einladung und PET werden zeitnah veröffentlicht. Und nächste Woche Mittwoch am 5. ist das nächste Regio Mumble. Auch das bitte nicht vergessen. Und ein Termin, der weiter noch weg ist, wo... Noch einiges äh, kommuniziert werden muss. Am 10. und 11. August, ja, ich weiß, das ist in den Sommerferien, würde ich gern ein erstes Kommunalbarcamp äh, veranstalten, steht noch weder der Ort noch sonst was, sondern nur, dass am 10. und 11. August etwas äh, zum Thema Kommunalpolitik und kommunales Wahlprogramm gemacht werden soll. Da werde ich mich aber nochmal an äh, den AK Kommunalpolitik NRW wenden damit wir das gut zusammen hinkriegen. Das Erste war übrigens äh, im letzten Jahr auf dem Wasserweg. Okay. Das hat der ähm, aus Münster, der Robby, hat das äh, mitveranstaltet. Das war sehr schön. Ja, klingt gut. So, sind wir durch? Ich für meinen Teil bin durch. Gut, dann würde ich die Sitzung schließen um äh, 22 ach, Uhr. Ja. neue Termin? Okay, okay. Äh, der neue Termin heute. Nein, nicht heute in einer Woche, sondern Donnerstag wieder. Ja. Das Datum? Äh, das ist der hat meiner Kalender. Sechster? Sechster, Sechster. Stimmt, ist der sechste. Hast du recht, weil das fünfte ist ja regelmündig. Also dann äh, setzen wir den Termin auf den sechsten, sechsten. Man, Mann, Mann, Mann. Und äh, ja, 20:30 Uhr. hier. Super. Oh, dann, Zu eurer Info, ich habe kurz die, den ersten neuen Artikel auf der auf dem Vorstandsportal mal eben äh, angepasst, dass das nicht mehr der alte ist. Gib ja Juhu. Gut, dann schließe ich die Sitzung jetzt trotzdem um 22.51 Uhr. Top. Carsten, nicht weglaufen. Doch. Und? Wie war ich? Nee, Quatsch, Hast du fein gemacht. Hat Hier, mir macht gut gefallen. In Bitte? Hier macht man Applaus im Bitte? Hier macht man Applaus im Mumble? Klatsch, klatsch. Äh, Georg, mal. Äh, äh, Georg, mal Tag. mit. Ich ruf dich an, Claudia. Geht okay. mal ins äh, Schatzmeister-Team oder so. Ja, genau. Äh, kurz an Claudia noch vorher. Ähm, du hast halt äh, mitbekommen wegen wegen ne äh, Zusenden von LSG und so was an mich direkt Peppers und Gutes und alles toll und juppie. Ich, ich habe gar nichts mitgekriegt. Ja, okay. Sicher. Okay. Gut, ich gehe dann mal auf die Straße, damit Carsten mich anrufen kann.